Mirë, mirë më nxesë! Ej, hey, mirë më nxesë! Yes! Mirë më nxesë të gjithë e ju që jeni zuarë. Mirë si më nxesë të gjithë e anima? ju që zhimin e keni me, me radio KLEB FM, radio në gëmëtarë. Hello! Mm. Tako imi në baxë në nxindë pikater, apo të shpar të lu e frekuense që ju tashmej dini që tuaj. e keni qytetin si tuajt. Ah, e vërtet <laughs> është. S'i eni më? Mirë më, mirë. Që përë du? Shë u si mes jave. Wa! Wow. Jon, të gjithë që ngjeni faqe kuaj sot, po bra, është <gjohet> ishte pakëz ftoht. Po pa, mirë, ftoht, kam përshtypjen që na është thyer kjo ftohti nga që dalim qenë mëngjeser. Ja, është o, Êshko... tjeder, thua, vidhëm, e vërtetë, është e mërzitshme. Edhe është bërë e mërzitshme, nuk s'dua që tjetër thua vetëm pakëz ftoht. Është goxha e vështirë në fakt kur duhet të dalësh shumë herët në mëngjes dhe pastaj uh -huh. gjithë ditën e ke me angazhime. Edhe normalisht del dielli në orën 12:00 deri te duke plasur vape pastaj. Po. Është shumë tipike kjo gjë. E vërtetë edhe unë e ndjeva një ditë. Isha dhe dhe veshur, dje? isha veshur trash. Jo, diell nuk e ndjeva shumë. Ëh, ndoshta ja. um, nga që isha kështu edhe në ambiente lëvizje në ambiente të mbyllura. Po, po pardje një herë, pardje ka ndier Se si usplasë spirthe ë. Ende më ende më ki nuk dija domoshti të të hiqa xhupin që kisha veshur, aq vapi ishte. Megjithatë, këtu në krye qytet, ndoshta se në vende të tjera, në disa qytete të tjera mund të ketë të bërë ende ftohtë edhe gjatë ditës. Duhet të ketë gojhan ndryshe. Duhet të ketë ndryshe klima. Duhet të ketë ajër të lagësht, pa edhe ndiet pak më shumë. Më kujtohet, më kujtoha tani një një status i një Mikeshes Times që kishte bërë para pak ditësh dhe thoshte kam disa kohë që jetoj në fshat Te kë familia ime, te kushurin të minë fshatë Po Dhe këtë vit nuk jam së morër as një herë, thoshte Asa mirë Shushyre dhe ne dhe... Po si a bën kjo kushurira, jote? Po nuk e ti qarë bën ajo me qarë herë Ama në të në thot dhe ajo sekretin Jo, thoshte ka... Thoshte që duhet të shkoni të jetoni në fshat, Lëfshat. që të merrni ajër të pastër dhe të mos sëmureni një asnjëherë. <laughs> oh, Okej, okay, e pa mundore. Lëreni gjitha punët, gjithësi. Ju nuk e keni sekret. <laughs> Gjithsesi. Jo, nuk ka sekret. Mendova se kishte ndonjë sekret kështu. Jo, jo. Të veçantë. Mirë, me çfarë do ta havim sot Maltin? Shfar <tës> të zjedhër sot për t'i s'gjuar Në këtë të mërkur falenderimesh Jemi me Justin Tim Blake dhe Mirror Më kërë përshëndet në muam në sigurit Naturisht <laughs> Ndërsa u një përshëndet si uve shiojen Një është një nga këtë nga këtë fantastike të këti këtë autore Mirërës I want you something to admire Cause you're shining something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And regret makes me hard to find Just you know that I'm always Very loud on the other side Cause with your hand in my hand I can't pull the soul, I can't take it, there's no place to go to go Just let your land on the pedestal be tryna pull you through You just gotta be strong Cause it doesn't seem really as simple And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect on me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And if I could pull it so I could tell you There's no pain to stay You wanna figure it out? You were right here on the lawn. It's like your mamma, oh, mamma is there and can be. Oh, I could get it in me, got up with anyone us beside of me. Oh, and now it's clear as his marbles, it's never made to reflections. It's what cuz it's like your mamma Mirror back to me stir back to me oh. Mirë shi me Mir uh Justin Timberlake. Këngur ta nisur sot ditën, por në fakt në fakt do duhet që të ndalim te ky lajm megjithse është pak lajm i trisht. Nuk e di nëse e patë ju në rrjetet sociale Karl Lagerfeld ndroi jetë. 85 vjeçare. Ka qenë një nga një nga ikonat kryesore të modës, absolutisht. Ka u hequr Chanelin për vitet e tëra. Është e vërtetë, ka qenë drejtore artistike e Chanel i fundit. Megjithatë, për gjithatë që janë të pasionuar mbas botës së modës edhe e ndjekin edhe mm -hmm. e dinë shumë mirë rolin e tij, sigurisht që janë të mërzitur. Do, do do të shihet se si do të vazhdojë në fakt rruga e Shanës. Kush do ta vloj? Mm -hmm. uh, se se thonë që në periudën që a i e mori Ishte në një rënje uh, Të vogël Më pas e qojë në një tjetër nivel Ashtu me, është e vërtel me është shumë e vështirë të qoshë për para Filozofi në një një riu që ka kriuar një brenda Po, shumë e vërtelë I qështë e Chanel Ose mm -hmm. Jo po kushto. Prandaj po them, kushto ashtu si ka originalitetin e tij. Nuk e mendon ti dhe Ana Sijeta, mm -hmm. por tani këto janë disa mm -hmm. brende që kanë krijuar emrin dhe sidoqë ti jep puna, pra njerëzit i besojnë asaj atij brendje asaj marke. Edhe pse kanë dal shumë gjëra treja, ëh. Po në në po patjetër. Ne kemi disa brende klasike që nuk i ken kurrë. Dhe Nga, nuk e di, nuk e di e dini ti që ishte 85 vjeç. Po. Duket. Unë e di që ishte diku tek diku te 80-at. Jo, ndoshta edhe nga fundi i të 70-tave mendova, uh -huh. po afërt të 80-tave dukej se ka ka shumë kohë. Realisht ka shumë vite në botën e modës dhe kur e sheh kishte krijuar edhe atë si jo lën këtu, ti ke qen student, pse e, e bëme familje. Kishte krijuar vazhdon ende ajme bot një imazh me flokët e bisht, me syze të zeza. Në fakt imazhin e krijoi më pas kur uh, ju fut botën e modës, mm -hmm. edhe kur u bëse artistik i Chanelit. Po ajo që më bëri përshtypje ishte diç kur doli lajmi, diku nga Dreka ka dalajmi që kishte ndruar jetë, ndruar jetë, rriet, ndruar rriet jetë. Ndruar jetë. Në fakt po le të zoja pak për të Edhe u habita se nuk e dhja nga e kishtë originën Ishte Gjerman Po, të jemën e kishtë Gjerman Jo, jo Gjerman e, Të jemën e kishtë Gjerman e babajn e kishtë Suedez Dhe kishtë lindur në Hamburg Kishtë rritur atje Dhe pastaj Mir. në moshën 20 vjeqare Kishtë, kishtë televizur në Paris Kuj, Kushtë po? do në fakt që i referoj I referoj si um, ikona e modës në Shumë Paris, në Dan, Gjerman në Më kupton dhe pra ndaj uh, Por e që diq me kjo shumë Jati Suedez Absolute. E jona germane dhe virane. U nuk e di akto gjëna fakt. Është si një attitude. Fa në fakt një gjë tjetër që ka bërë shumë buj, po, do të lërgojemi sepse kemi miq tani, po një gjë tjetër për ta mbyllur këtë lajmin e Lagerfeld ë uh, është matja e ti. Jessicaonte do të trashëgoj 200 milion milion dollar. Macia, Macia 200 milion dollar. Dashuria e tij e vërtet dhe nëse ligji do ta lejonte, ai do të martohej me të, kështu ka thënë. Një tjetër do të lejonte ligji. Ai e lë gjithë pasurinë masës së vet, ndërkohë ka thënë edhe një komedianë i njohur që u vdiq para disa kohsh dhe u laqën vetë gjithë pasurinë. Vajza e saj po shkallonte. Atë lekë që janë të ngrirë, derisa të ngordhë macja e tij. Po i bën një kujdestar, mesa kam dëgjuar unë dhe pastaj po i kalojnë në shtëpi. Mirë, ne largojmë oh, më mirë dhe. se këto këto këto diskutime ja la ja lekë të macës se si po, mu duken. Nuk mu ja duken, njër, nuk mu duken nga. Ata duken, duken... Ah, sikur ti sha maces. <laughs> po. Jo, nuk të nuk të tingëllojnë shqiptare. E thua ndonjëherë, thua ndonjëherë. Mirë, pas pak do të kemi e di apo nuk e di, çfarë ka ndodhur në këtë 20, 20 shtort ndër vite. you on the faultless night we live and die by pretty lies you know it we bought noel this silver bullet cigarette this burning house there's nothing left it's smoking we bought noel we got on that falling love but just like that we fall apart we're broken we're broken when mm -hmm. nothing nothing nothing gonna save us now with well, this broken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 Nothing, nothing, nothing gonna save us now Nothing, nothing, nothing gonna save us now But there's broken silence By thunder crashing in the dark Crashing in the dark And there's broken silence going to see well now Nothing, nothing, nothing going to see well now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 Në 20 shkurt, vitit 1472, Norvegjia i jep Skocis ishujt Orkney dhe Shetland, pasi mbreti norvegjez Kristian nuk mundi të paguante për pajën e vajzës së tij, e cishte ti, fejuar me mbretin Skocës James III. Në vitin 1816, opera e Giacomo Rossinit, Barberi i Seville's, shfaqet për herë të parë në Rom, në teatrin Argentina. Shfaqja dështoi plotësisht dhe audienca u ngrit në këmbë duke brohoritur. Në vitë 1839, Kongresi Amerikanë shpalë të palishëm dueli në kryeqytetin e Washingtonit, shumë njërës po vrideshim për hiqë gjë, duelet kishin filluar të kritikoshim për i kohosh në Amerikë. Në vitë 1872, përurojët Muzeum Metropolitan i Artit në New York, që nga filimi i shekullit të njëzet në këtë muzeum të famshëm, gjendet i ekspozuar edhe i ashtuquajturi se sari vrapit nga mesjeta e ershme e zbuluar në fshatin vrap a fër tiranës. Në vitin 1921 Reza Khan Pahlavi merr kontrollin e Iranit. Ai themeloi një monarki kushtetuese që zgjati deri në vitin 1979 kur rrëzuan nga revolucioni islamik. Në vitin 1941 në azistot në Poloninë e pushtuar ndalojnë hebrejt polak të përdorin transportin publik. Jimmy Hendrix në vitin 1960 i jep koncertin e tij të parë me kitar. Hendrix është konsideruar si instrumentisti më i madh në historinë e muzikës rock. Në vitin 1991 protestuos në Tiranë rrezojn shtatoren e diktatorit Enver Hoxha. Ngjarja ndodhi mes një gjendjeje të tensionuar politike ku studentët ishin hedhur në grevë uri dhe kërkonin heqjen e emrit të Enver Hoxhës nga Universiteti i Tiranës. E di, apër nuk e di, këto njari e futën datën e sotme në histori. Të hapim tani në uren 7.29 Me një kujtës fjallëorthi Sepse sot e kemi vendosur do të hapim shumë dhurat Dje kemi patur uh, Ko për të foljur mjaftu shumë Për të ndajlur Edhe të klaimet Sepse kishtë e gogjapur Për të diskutuar Kishtë e kishtë Edhe sot me pa tjetër Por uh, do të anisim Me kujtësin e fjallëorthit Po, po, pa, pa tjetër, anisim Atëherë Fjala për sot. Çfarë është zhdevur? Në punës. Aha. Uh -huh. I cili mbar shton dhe ruan thesarin e shtetit në Romën e lashtë. Në Romën e lashtë. Uau, wow, edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë. <laughs> një moment, edhe një herë. Vëmendje. Në punës. Aha. Uh -huh që mbar shton. Mbar shtonte. Po po, që që dik qyrtos është. Që mirë mban edhe po, shton. Dhe ruante. Po mban. Dhe ruante fesarin e shtetit në Romën e lashtë. O po po, kjo është një nga ato emrat kështu siç ka siç ka pasur Senati në Romën e lashtë që hajde të rishitet ajesh tani. E, e, e kemi dëgjuar dhe e kemi hasur. E kemi dëgjuar dhe e kemi hasur. Ndoshta sigurisht tani nuk është se përdorur. Shumë përdorur, po. Mm. 06-79-27-222 është numër i telefonit Oke, okay. uh, dhe ndërku Dëtë ndërko... kemi 2 biljeta për ta në të rinë këmëtarë? Tvileta për në teatrin kombëtar. Super. Uh, Ndërkohë që i japim pak minuta dëgjuesve që të mendojnë për zgjidhjen, uh, shkojmë edhe me një shprehje ditë për sot, me qenë mm -hmm. se folëm edhe për ndarjen nga jeta e të krastës mm -hmm. Agrefelt, edhe po tregonin faktikisht që uh, ai ishte një njeri goxha eksentrik edhe njihet edhe për komente goxha të ashpra her pas here kundrejt uh, njerëzve të ndryshëm edhe edhe personazheve të njohur, mm -hmm. i tillë ka qenë. Megjithatë, prandaj zgjodha edhe një uh, Një shprehje nga Maja Angelo që më duket që përkonte pak a shumë me figurën e Lagerferrt. Ëh, uh, shpreha thot, "Kam mësosur që njerëzit do të harrojnë atë që ç'të kanë ç'i ke thënë. Mhm. Uh -huh. Njerëzit do të harrojnë atë që ti ke bër. Mhm. Uh -huh. Por njerëzit nuk do të harrojnë asnjëherë se si i ke bër të ndjehen." Dhe po mendoj, apo mendoja të gjithë emrat e njohur të cilët sot janë duke i, i i falur apo themi uh, tributin uh, apo po po ë uh, të gjithë po shkruajn këto uh, fjalët e tyre ngushëlluese për ndarjen nga jeta të një uh, të njëj ikonë të modës si Karl Lagerfeld mm -hmm. nuk do të harrojn kur se si i ka bërë ai të ndjehen ato kur i ka veshur i ka bërë të ndjehen tamam si princesha Kamiden ë i ka bërë të ndjehen besoj me tre me me ato tre uh, tre fjalët emblem që ka patur për shemb mm -hmm. Chanel Freedom për liri. Ëh mm -hmm. uh, modern, moderne. Po, dhe elegante. Por sigurisht edhe klas elegante. Ja, elegante. Dhe në fakt duke nisur nga Alexa Chung që njihet si një nga influen Një nga vajzat e shoqërisë britanike me më influenc në botën mm -hmm. e modës, Alexa Chung, Victoria Beckham, uh, që po shoqë Lili Allen, këngëtarja uh, Lili Rose Depp, vajza e Johnny Depp dhe modele gjithashtu e njohur, Kira Knightley, gjithashtu uh, ë Dayan Kruger, uh, aktoreja e njohur. Të gjitha këto sot kanë shkruar fjalët e tyre ngushëlluese në rrjetet sociale për Karl Lagerfeld, dhe të gjitha janë veshur për i dhëni uh, në një moment të caktuar të jetës së tyre. Huh? Dhe normalisht, edhe si kur ai të ketë thënë një koment mm -hmm. të pak negativ. Për shembull Karl Lagerfeld për disa kohë tha që ëh uh, uh, që tha që po po i, po drejtore mi prej modeleve që miku tani emri, që nuk ishte e bukur dhe ishte një ishte një koment që të gjithë han ua, si ka mundsi, si ka mund të thuash për një modele që nuk është e bukur mm -hmm. në modelet të suksesshme. Por ato gjithsesi nuk e harrojn faktikisht Më nërën figure. si ka, a i ka përë të ndje në kur janë veshur Në sfilatat But e shanë E, e bëftet është ta një I bënë personajet publik shqiptar Gjitha të ngushullime jo Më këta të huaj që pa, pa, kam pasë edhe në derin të njojnë Me gjitha të virgjin vjarës Do të jetë bashkëpuntoria Bashkëpuntoria të jetë vjetër Do të jetë zëvëncuësja të jetë Ah, është zbuluar, është një grua, një uh -huh, zonjë Qfar pra, moshe ka paka shumë? Nuk e tregon moshen, por ka punuar që në filimet 8. e karierës sësaj josh, Këtë gja simpatiko duhet jetë e dy zetat kam i den me Baluke Brune uh -huh, oh, uh, Që në filimet e karierës sësaj Ka punuar me Lagerfeld Do me thënë të presë është një ditë që të vdes Lagerfeld për të farë pozicionin, të pozicionin <laughs> e të të të të farë pozicionin e të të të të frikshme Ka uh... finuar punën në 87, më pas është larguar në vitin 1992 për n në... Për një tjetë është pi modë Se si që është ajo e klohe Dhe është rikëpjurë në nëntë të djetë e shtatë Në pranë Chanel Këshu që besoj se e meriton Edhe besoj se nuk ka qëndruar kote në kratë të ti jo, jo. Për gjithë këto vite Virgjina Vjartë Bër një tjetë e remër Për një tjetë e remër Për një tjetë e remër Po, tamam. Mm A -hmm. uh, ajo që po diskutonin pak me Florin, ndërkohë këto minuta ishte edhe fakti interesant që ne nuk dinim për jetën e tij që gjatë vitit në vitet 50 kur ai lëvizi në Paris, që u zhvendos në Paris kraul Daguerre, ndërkohë ai u b, do të them, e mori atë shansin që të fillonte punë në botën e modës, thjesht sepse kishte dizenjuar një uh, një xaket për Eleshi, mm -hmm. e cila mori një çmim dhe çmimi ishte që ai të mësonte me uh, të bënte një apprenticeship për atë të të onte me dizajnerin Bollmain. Dhe normalisht aty nisi të mësonte dhe u habita sepse uh, artikulli tregonte që ka qen rival i fort jo vetëm në botën e modës, por edhe në dashurinë në një moment të caktuar të jetës së tij mm -hmm. me Yves Saint Laurent. Domethënë, të dy në atë moment ishin dizajnera që filluan të bënin emrin e tyre, të dy krijuan branding personal secili me emrin e vet Karl Lagerfeld ka bër ka bër brendin e vet me emrin e vet dhe nuk nuk nuk njehet pothuajse fare nga që ka punuar me brendet e mëdha si Chanel apo Fendi përpara ndërsa Yves Saint Laurent siç e diim krijoi brendin e vet me emrin e vet njëkohësisht dhe të dy pas kanë pasur edhe një interes dashurie romantik të njëjtë në një, një, një moment që e ndiqnin kështu që ishte shumë interesante edhe kjo për për për tu parë ndonjëherë nuk lexojmë shumë për këto figura edhe nuk i dim Andjëto para skenat e e jetës së tyre, po dalin në dritë vetëm kur këto figura ndalen nga jetë. jeta. Po, pra. Jan janë të njëjtat jo po edhe ideja që dy kompani kaq të mëdha mode uh, kanë patur dy konkurrent kaq të fortë që, që të rinj. Shikoj tani, ju ju bëj një pyetje për për fjalorin. Po. Nga një fjalë, një fjalë. Sa mund të kuptohet nga testoni njohuritë tuaja. Po, po. Për shembull <laughs> Për shëmbull <coughs> Fjalla kuhem Kuhem? Pa. Kuhem Se kam dyxuarën dhe njëherë është shqip Pa tjeder Pa Kuhem Me qaj unë janë Kuhem Nuk e di hmm. Nuk më Asim sot asin gjë Se kam dyxuarën Nuk e ide. kam hasur pa. Kuhem Tani është folje Po jo është folje në vetën e parë uh, Jumë o jo nuk është folje është folje Fjalla është kuhem Shish. Dhe ka një shpjegim Po, është emër. Çfarë çfarë shpjegim i jep në fjalor? Është emër e, e... vetvetore thot kjo. Vetvetore. Mhm. Mm Kuhem. Ë, uh, nuk kam asnjë lloj ideje. Jo, nuk kam asnjë lloj ideje. Kështu që na e shpjegoa. Kjo është interesante. Kuhem Anja. është moskuqet më e mëdhej lukura në sqetulla. Në sqetulla? Po. Wow. wow. E po imagjinoj e poshtë kemi një fialë edhe për këtë. Edhe për këtë Aha. e kemi një vjal. Kuhem. Edhe ne qaahemi që ndonjëherë nuk gjejmë dot fjalë nga anglishtja në shqip. Sinqerisht, sinqerisht. <laughs> a ka anglishtja një fjalë të tillë nuk besoj. <laughs> po, a, nuk e di për anglishten, <laughs> po në shqip është kuhem. Ehm, uh, kova ose quar. Pra është folje në vetën e parë, si thash unë, kuhem. Mos kuqet e më djeg, lëkura në sqetullat. Po, kuhem do të thotë. E të tjerë nga fërkimi ose sigurisht nga dërsitia. Ah është sa interesante. Është kuar fëmia. Është kuar, po pra, mos u kuhem, më më djeg lëkura kur thua po, un kuhem, po, më djeg lëkura. Po, lëkura specifikisht në sjetullën. Wow. Interesante. Kjo është tipja jon <gjali> na ha vit çdo ditë. Këtë nuk do ta harrojmë besoj për një kohë të gjatë këtë fjalë, kuhem, kuhem. <gjali> Gjithsesi, ne rikujtohemi një, një herë. Kuicin. Kuicin e fjalorësit. Pra, është është e thjeshtë, është sot është shumë e thjeshtë. Ëh, uh -huh. uh, një person I cili Si e ti këtoj pra uh, I cili mbërështon të dhe ruën të The sari në shtetit në Romën Elasht 06 27 22 2 bileta për në teater uh, Përvej për në gusht, gusht Për tret, tret familjarin ah, Ne dani do të kalojim tek Eric Clapton Leila A ah, You've been, run, been you long I don't just you know Kësa i lejlës Absolutisht, absolutisht Një dashurisë o madhe të Eric Clapton <laughs> Diten e djeshme E, ka, e kemi lezuar këtë fjallë pa fund E kemi thënë këtë fjallë pa fund Sidomos kërë u hapë censura Dhe bëhet fjallë për brokoli Pa <laughs> Sepse kjo supa me brokoli U bëhë uh, legjend Përshë ndërka nuk është E duhur apë për censurën Nuk është e duhur apër censurën Edhe të da rikujtojmë shumë shpejt e lëtin të japi mi zgjidhje sot. Ta kemi një fitues. Në fakt, në fakt, brokoli, një super ushqim ndimror që duhet ta hanë edhe triturit dhe fëmijët. Mhm. Mm dhe duhet të shtuar më një herë në tryezë. Ajo futet në listën e atyre super ushqimeve, i cili jo vetëm që është i shijshëm, por është edhe i shëndetshëm, i shëndetshëm. Dhe kujt doja të ndalesha tek fakti që parandalon dhe ul rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme, si sëmundjet e zemrës, diabetit të tipit 2 dhe sigurisht edhe llojit të, të ndryshme të, të kancerit. Në fakt, flavonoidet, flavonoidet e gjendura brenda saj, super Ky është super ushqim i ndihmon trupin të përballoj sëmundje të ndryshme thon shkencëtarët. Dhe konsumimi i brokolit çdo tre ditë do të forcojë sistemin imunitar duke shmangur inflamacionin. Ta pra nuk e dija që brokoli kishte ëh uh, kaq veti të mira, megjithëse mua personalisht më më shijon. Më sjong shije me me limon me pak vaj ulliri un vdes. Un para dy ditë shëngra një sup brokoli edhe është një nga supat më të thjeshta për tu bërë. Mamaja ime po më thoshte un ende nuk di çeta bëj sigurisht mm -hmm. sepse nuk para un gatojën herë në vit si si shteti. Po, siç u tha dje, u komentua. <laughs> Gjithsesi, supa është shumë e thjeshtë, ti thjesht e zën brokolin me ujë edhe i hedh edhe pak krem në fund ose po të duash edhe pak djath blu siç e njohim ne gorgonzola ndryshe mm -hmm. sepse jep një shije shumë të mirë. Po brokoli mbi të gjitha un kam lexuar gjat gjithë jetës time për brokolin dhe pasionin për brokolin e kam e kam zhvilluar vitet e fundit sepse kur kam qenë fëmijë as nuk e njihja që ekzistonte një zarzavate e tillë sepse ne nuk kishte në Shqipëri brokolin atko, mm -hmm. siç nuk kishte edhe disa zarzavate të tjera, të cilat me kalimin e viteve u futën edhe në vendin ton. Brokolli është njihhet si një ndër perimet me ngjyrë të errët yeshile, të cilat janë kryesisht antikancerogene. -kancer po. më për shkak të flavonoideve që the ti që ka i ka të larta dhe gjithsesi e kemi ë që, që ta dim perimet me ngjyrë të errët të gjelbër zakonisht janë ato që e, janë më të mira për trupin ton, po themi spinaqi Mm -hmm, kjell, se mm -hmm. nuk e di kjell është një loj salate që uh, nuk e di si vje në Shqipta një si fjallë është si një gjethë e erë të sërishtë e, e madhe që bëhet salata Kështu që edhe brokollet të futet E, po se, se kemi në disa që, që ne nuk, nuk e se i kemi në traditën tonë ja, për t'i përdojë ja, për Si kjell, se dhe dhe. Të të nuk po i gjejnë në dhe Ta shumë e mi Altin për pare se të shkojmë Mund ta plejojmë pak <clears> censurën <clears> dhe ndërko? Do të do të do të përpiqemi të zbulojmë kush ka qenë i pari sepse përgjigjja e Fialortit është zgjetur nëpërmjet. Oh, Sa mirë, oh, oh, shumë mirë. Tani do t'ju tregoj një mënyrë të lehtë për të përgatitur një supë me. Wow. Me një supë me. Posh, Tani, një supë me. Tani do t'ju tregoj një mënyrë të lehtë për të përgatitur një supë me. Në sub është një, një numër i konsiderueshëm perimesh ndërkohë lista është e gjatë, njerzit kanë dhënë shumë përgjigje, në qoftë se ata që na kanë dëgjuar me vëmendje që prej ditës së pardjeshtme kur kemi filluar censurën uh, i mbajnë mend perimet të cilat janë dhënë si oh. opsione të mos i japin më sepse do të humbin kohë. Kështu që uh, në qoftë se i mbani mend ato që janë hedhur poshtë, duhet ta kuptonin që lista është ngushtuar goxha disa si jemi tek diçka që hahet ka thën Altini. Po, është diçka që hahet dhe uh, për momentin ne riqitojm dhe një herë dhe një herë çmimet prandaj që do zbulojnë se Bravo, po. Është për censurën. Uh... Kemi dy bileta për në, për në Cineplex. Cineplex, Cineplex për të parë ato filmat premierë. Dhe... Kemi kontrollin e plotë në klin... në spitalin Vital, ëh, uh -huh. uh, që tashmë është pjesë e Spitalit Amerikan në klinikën Vital. Dhe Qatë bëjti, shtem e dhe dy Dhe, po, duhet e shtem e së zë bënë Dy biljeta për në Artur Bina E dhe dy biljeta për në Artur Bina Për të par uh, gusht gush. për të të të të familje Wow, wow, wow, wow Ushën ziton e të gjeni oh. censurën Silum a i slash a jo që do e gjej <laughs> Sa do doja të fitoja Edhe unë shumë <laughs> Sa do doja të fitoja Por jo në nuk luem do 0-6-të-dite-në-në-një-zë-të-djet-djet-djë-djë That's the way to do it. You play the guitar on the for nothing let you check free we got to this flow my conway of a custom kitchen delivery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 koma që të bëjnë të bëjnë lajm edhe ka arsye të gjitha ato nëna të cilat zgjedhin të udhthojnë kur janë shtatzën. Por në rastin e saj e ka lindur përsëri në arplan, ndërkohë që është duke fluturuar. Nuk e di se si mund ja, si si si të jas si ndjesë <laughs> domethënë fakt. Si janë të lindje kështu pa sistemin e mjeku. Uroj pak të paktën të jetë, uroj të paktën të jetë fluturimi i gjatë. Uh, kët mund të marr edhe pak veten. Nuk, nuk më duket shumë, nuk më duket shumë e ndihmshme. Jo, jo shumë e ndihmshme, por shumë e jashtëzakonshme sepse shume. jo më lart se para dy muajsh paish një video në Facebook që ajo lindi në makinë, vajza lindi në makinë. Ai dashuri i jepte dhe filmo e kishte vënë anash uh, telefonin që filmonte ndërkohë. Ajo ishte ulur në mm -hmm. në sinin e par, në vendin e par dhe ai po i jepte dhe ai thoshte po shkojmë në spital, po shkojmë në spital o baby, o be po del më duket thoshte ajo, po del më duket dhe ndërkohë i doli fëmi dhe lindi për pikun 2 oh. minutash oh, përpara e mori në dor fëmin, ashtu dhe tha, "Oh baby, we made it." Ja dolëm tha, e ke parasysh, e shikon, Mirja, Mirja, Mirjam edhe çanta, çanta jo, ajo nga gdhimi dhe ishte top fare. Jam habitur, lindja më e thjeshtë në bot. Në fakt bëhet fjalë për, për një vlutrim në në Puerto Rico. Ëh. Uh Ë -huh. uh, për në Fort Lauderdale. Ka uh, Ateruar në pistë me një pasajgjer më shumë Sepse kishin hipur në aeroplan me pa tjetër Pas i një nënsë, soli në jetë foshqen në mira metra lërtësi Dhe bëhet fjajlë për të pak të nga delë zëdhënsja e kompanis Jen Dang E cila ka deklaruar se ekupajji, aeroplanit dhe personeli miksor E kanë dimuar gruan të sil në jetë foshqen gjatë u thimit tre orësh Uh, që mm. është që është bën. Ëh. Mm -hmm. Dhe sigurisht që ky lajm ka marrën, jam shumë i bindur thot duam ta falenderojmë ekipažhin dhe personelin, thot uh, nëna. Për reagimin e tyre të shpejtë dhe nën presion dhe ju urojmë nënës dhe birit të saj gjithë të mirat në jetë, kashtuar uh, dang. Uh, por nga ana tjetër, uh, aeroplani mbante emrin i lindur për të qenë i kultur. Kë ka qen slogani? Vërtet. I lindur për të qenë i kultur. Ëh. Mm -hmm. Dhe foshnja që lindin në aeroplan është i gjinisë maskullore. Okej. Okay. Mos e si ke emrin tani, Sky, po she. I kulturosh, kulturosh, bukurosh. Kulturosh bukuroshi. Tash mos jeshin vën turkez. <laughs> në fakt kto historitë e, e e nënave që lindin në vendet më më të, të papritshme ka goxha nga këto ë edhe ka, të habisin megjithëse më përpara në ko, edhe këtu në Shqipëri domethënë në, në kohë shumë të vjetra kanë pas lindur në shtëpi e kështu që shë... Absolutisht, absolutisht, çuditshme. Po, po, jo. po kanë avancuar kohë edhe kur e mendon domethënë që ti mund të lindesh në në fluturime sipër. Po, në mira, mira metra lartsi, po imagjino, një ditë kur të rritet fëmia hyr ti ke çfarë ti tregosh një histori të jashtëzakonshme ti thua, "Hej zemër, a e di si ke lindur ti? Ti ke lindur në mira metra lartsi", e kupton edhe një ekipazh i tërë avioni ka qenë në dispozicionin tëm. Na i themi mirëmëngjes Jonës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë <laughs> si je, Jon? Unë ju faleminderit. Si si nisi dita sot? Më s'e mbar duke the bukur me diell, e er ka shumë herën në pun. Ashtu duket. Në vërtet. Ah, <laughs> po për jo. Mirë, mirë, mirë, për ne. Mirë mama. <laughs> jen energji ksua transmetoni e vërtetë. <gjithi> unë kam thën <gjithi> gjithmonë dhe vazhdoj ta them gjithmonë ne të tre uh, kur takohemi në momentin që fillojmë emisionin, un mund të kem uh, mund të jem zgjuar keq, mund të jem zgjuar mirë, nuk ka rëndësi, po un në momentin që filloj emisionin këtu. Shkëputesh nga çdo gjë. Absolutisht. <gjithi> e Absolutisht. Ne sikur hyjmë në një se të kushtuar. Ne ju dëgjojmë dhe na shkëputni edhe ne. Harrof. <gjithi> a i ka dhënë kjo energji nga Ka Laja? Nga gjumi mirë? Lëre se sa akuza kemi patur dhe akuza të forta për këtë cash from energy drum jazz Po shum fare. Por atja ke di pi. Jemi hyper <laughs> <high> natyres. <laughs> po pra. <laughs> kënga. Do skupo dhe një lajme tjetër? Çka ka ndodhur? Po është momenti i lajmeve, uh, vazhdojmë me ato punonë e mandateve. Vazhdojme, dateve kemi po, reagime. Okej. Po okay. është marr vendimi apo jo? Po. po? Ja? Po, edhe kemi edhe vendime edhe nga ana e ambasadës amerikane për situatën, domethënë ata nuk e gjykojnë si shumë të favorshme këtë që po ndodh. Ne vërtet. Megjithatë për momentin do t'i lejojmë ndicimin e lajmeve së bashku pastaj qafsh. Sigurisht, sigurisht, sigurisht. Po ty vetë në një lajmën tënde do thonë. As interesante këtë, këtë orë. Jo, ima në kënd veshërimin tënd, a duhet opozita të kalojë në këtë në këtë vendim kaq radikal do thë, ose më duket se opozita në 8. Përderisa janë opozitë Ta kanë të drejten e tyre për të marë vendime, për të zhjedhur se si të reagojnë. Pranda jemi në demokraci, kemi mm -hmm. të lirë. Idea është që, që farë prodhon vendimi so, tyre. A ndikon për kishë? Sigurin që kjo nuk ndikon për mirë, sëpse tashmë uh, me digje në mandatëve është kryuar në ngërqi politikë mm -hmm. dhe institucional për e dhojë. Mm -hmm. Dhe në këto kushte, nuk besoj se kjo është një gjë e mirë. Mm -hmm. uh, pasaj... Uh, pasoja do shihen në vazhdim po. përpara kemi zgjedhjet. Dhe... Në fakt, shohim se çfarë do prodhoi. Është thën shpesh nëpër këto tavolina gazetarësh se do ta mbyllë që ndoshta mund kemi zjedja, të kemi dy pal zgjedhja të vendore dhe të parakoshme bashk, por kjo duhet par, se ndoshta mund të arrimë në ndonjë marrveshje. Mirë ne do shkëputhemi. I feel good. Jo oh ja yeah, James Brown. Do vit tani dhe më pas do t'ju lëm me aktualitetin nga Jona. Good. I got to you. I feel nice. The like sugar from Spain. I feel nice. The like sugar from Spain. your drum's by i feel nice like your drum's by Ja te kemi rikthyer ora 8:08 minuta. Jemi në klubin e mëngjesit, gjohu ne zgjonit të gjithë. Anëmbash super. Është një ditë e bukur sot e mërkurë në fakt, dhe ju e dini që ne çdo të mërkur nga ja, kushtojm falënderimeve. Pra, cili është ai person ë uh, që ju doni të falënderojeni sot? Është një bukur të themi mëngjesit, i themi faleminderit, jemi mirënjohës, edhe ne bëjmë njerëz më të mirë, po i bëjmë mirë edhe të tjerëve. Ti pse qesh zoti Altiën? Nuk je dakord me mua? Jo, kryesisht. Ëh. Po ajo <laughs> edhe për mua është kyresorie. Ja, por shumë ti kë falenderoj son. Po rradh paar Juve një herë që <laughs> ekzistoni. <laughs> <laughs> nuk besoj Limderi po. Do të ekzistoni, po. Kalojë këtë pjesë. <laughs> Falinderit. Ëh. <laughs> uh Ëh. <-huh. laughs> Pastaj doja t'falenderoja familjen time. Dhe të gjithat ata që të duan dhe i dhomë siguri. Dhe të gjithë njerëzit që mbështesin për sidomos, sidomos. Ëh. Uh -huh. <clears throat> me që nesër kemi të skriptumë sonus që pa, kemi natën turke, domethënë po gjithë ë uh, njerëzit që janë pas meje tek ky projekt Sa bukur. Mm -hmm. Shumë mirë e ke thënë, sepse vërtet është punë shumë e madhe për për supermarketin si që keni ju edhe normalisht gjithatë ata njerëz që punojnë aty besoj se punojnë për pasion mm -hmm. fillimisht, edhe jo Tjarës. për një arsye, po themi materiale apo ja për shembull, një tjetër njerëz i njohur i botës së showbiz-it do huaj po tani. Kush është Eldi? Oo, oh, uh -huh. Eldi. Eldi. Oh. <laughs> mirë më ngjeste Eldi. You know that oh. po oh. Të oh. i amarzo drenderuar ku je. Eldi. Alo. <laughs> Alo. Eldi. Eldi. Pipip. Eldi na dëgjon? Ana <laughs> dëgjon. Është aty pra, është aty. Për. Na dëgjon, na dëgjon. Është këtu, por uh... dëgjohet sikur është në një shpellë. <laughs> Eldi. Po <Pa> ku? <laughs> er po ku i efutur sot më zotrin? Këtu jam më Flori, këtu jam po ja sau shkofuta nga një klient. Qa, qa është ka putar një klient lajv A, ah, lajv A, sa buku lajv Lajv në Bulevardin dëshvër të komit Përëndaj, wow. përndaj, përndaj s'ko frisë të dosë Ndërkoj që italiani kështë përnë uh -huh. Monetat gati Edhe un që i marrë dhe i kështë i Elles son edhe vazhdoi programin. Wow, wow, wow. <laughs> Sa izant që e... Shumë gjyra një pra... jemi ende. Shumë gjëra njëkohësisht. Që lloj, që lloj kështu se sparkant edhe më duk qiorash, zakonisht jemi përshëndruar për ndon informacione trafikut, por që lloj që ky italiani domethën. Jemi në fat. Ne kemi të dot pa mua. Aha, çfarë tha për nenë na donte besoj. Jo, nuk, do me thëmë gjohë i kshu dhe ma buri me shërën Një saluto do me thëmë tukëti Ah, përshëndeti oh, Wow, wow, wow <laughs> Një saluto <laughs> tuk mirë, tuk të këtër shumë Edhe ne i themim rëmë gjestet dhe të gjithë itali italianve që mund t'jenë nuk e në t'i gjuar <laughs> Edhe që na duan pa pashësi se nuk e guptojnë Shqipër Kujë do me thëmë të anje të kë bulevardin? Tania Muteh ishotelldis dhe po vën banë në Shqipëri, janë në bulevardin e Shëndetkombit, vjen nga zona e Tiranës së re, e, absolutisht e çakullosur me gjithë zonën, gjithë segmentin që përshkrova, duke përfshirë rrugën Abdyl Frashëri, ashtu siç ju thon, drejt bulevardit, rruga Sami Frashëri nuk ka trafik, pjesa tjetër e bulevardit që udhton drejt Shish Nënë Teresa i lirë, mund të me ankshet kryesorë sot sot ngjan si për, si ditë pushimi flori, në Florinë faqe, sepse Po toj se rrugë e Elbasanit, rrugë e Durçë dhe rrugë e Kavajës Për momentin janë të pasra pa problemet drejtë qëndrës Duke filluar me rrugën e Durçës, është pasra autostrada mm -hmm. Fondi të sirës në Afron, drejtë qështë i Shqiponia pa probleme në trafikun Zona Leprakës të dy krate dhe rrugëat drita nojëa drejt krezës kanë autostradën e çarkullueshme, do mm -hmm. të bëvë lëvizje drejt shishes së linjës pjesa tjetër që i bashkohet qendrës, por momentin ka trafik normal. Edhe shpërndarja ansorën në nas, për momentin çarkullohet pozitivisht duke përmendur uh, Skajin, Dombosko, Farmacia 10 te Bulëvardi Xhandar, Ora Vasiltsang për momentin të dyrt ose segmentet janë pa trafik dhe çarkullojnë lirshëm. Unë nuk e kuptoj, besoim mm -hmm. bazë më vonë mund krijohet situat trafiku por gjithmonë një ditë para protestës sikur pobëllë shqiptarë frikstovet pak për në vizu dhe kjo është në favorin tonë që në vizu i për ditë Ja, e vërtat Pra, që dojë situata në, në kërë që të... Dukë e përmëndu segmentet e unadhe shumë në të tishme të pakten kravë lindorë që fillon mm -hmm. nga krujzimi dëmbosës dhe i të këfarmacija dhjetë dhe mm -hmm. i pranë krujzimit shpitaleve të gjitha krujzime që zagoni në këto rarë kanë pak probleme janë të q si rikodra stacioni të trenit, fundi bulevardit, të ri dhe pjesën që i bashkohet gjithmonë në unadës, që e kuzonë përshëtër rruga Jordalitja, që është një alk kyqe që lidhë dhe zonë institutit bujësorë me uh, pjesën që i afrohet stacioni të trenit pra gjithë pjesët dhe unadës, do më nin çagunën poshtë në bulevardin Zog i Parë dhe gjithë shfisja e bashkohet pjesës poshtme të Muhamet Jollës, problemin janë të pastra dhe ka probleme. Çarkullohet jerë zakonisht siç duhet. On po afrohen pak tek rruga Pitotani, Flori, mm -hmm. sepse do ndiejn itinerarin e zonës ndërkatëve, ku në fakt ka tak probleme me trafikun. Kur, kjo pjesa ekstra pjesë pra për bashkia mm -hmm. sh, alushme, që afrohet drejt parlamentit, pothuajse e pakaluhshme, shikoj që Shumë radhë gjatë mëngjesit me trafik ba, dhe dhe në qendër, pra besoj se në katër orë duhet të kem probleme me trafikut. Pra nga gjithë, raportimi sotën Kërë pasërë, shto gjë, vetëm qëndrët Ka pak ndikim Vetëm qëndrët Suleman Pasha është pisa e në të kacevi që fillon Nga partizani pa njërë Dhe i të krizime rrugën e gjibës Vetëm të pisa të janë me shtuare si të trafik Mirë, qëfar ka ndodhur Ditën dh e djeshme në një klient, një një klient një një Interesant Ose pak i që diqëm Nuk e di, ke patur dje në një nga këto ngjarje të çuditshme, nga këto situata të uh, pa, pak, dje, pak pa, humoristike, hëh, kam gjetur një zonë duke u hutuar drejt ambulancës së madhe, ambulanca e madhe është afër prokurorisë së përgjithshme, uh -huh. tek zona e 9 kaçeve. Sa uh -huh. afrohem te për tek ambulanca e madhe, uh -huh. zona thot, po jo, po duhet shkojmë tek Braga sepse aty është një ambulancë tjetër. <laughs> Imagjinuam domosdoshmë dë gjithë ai lloj trafiku i nëntkazhëve edhe u futën në rrugën Xhamal Sava. Nuk është problemi se nuk u futa, doajë rruga Xhamal Savash me një kalim, deri biçikletë shkoj në Lori te shkolla kuqe të rrotullohej, sa kupton sa pun mapi. <laughs> <laughs> dhe ta ndryshojnë në momentin fundit të, moment fundi të thamë dërkon në Brak. <laughs> në Brak. Do të vbraqësh rruga Mine Peza mm -hmm. që fillon nga Flora dhe drejt poshtë, pra komisariat i 3, ajo pjesa tjetër që i bashkohet zonës së Brakës. Nga ngell t'ilajja i vjetër në Tiranë Dhe ti që bën këtyre klientëve rëvund Thjesht u merë leko jo, Dhe ja. dhe dhe dhe në përveç nërvi të këture Asni që më sumë Këmimi ndrysoj fë pak Këmimi ndrysoj fë pak ndrygjoj pak, do me dhe në maksimum i një qin lek më shumë, por që nërri, dhjeti, u përpa kacurelit. <gjështë me lato. gjështë> e dhe, mirë, mirë që nuk pas ka thënë, di gjova ta oferte më brënda vijos të verë, që keni të qimë... Brënda kacurelit <gjështë> verë, dhe i bidani. Brënda kacurelit verë, ta. <gjështë> Eldi, të përshëndesin fort, bjerin qikë burin. E dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i dhe i d Kara. Kjo është kjo Lalit kjo buria. <laughs> Mirë, ishimë ishimë Eldin nga Radio Taksi Lux. Ju e dini ëh uh, që ai gjithmonë raporton situatën e trafikut në krye qytet. Është shpëtimtar në këtë ditë uh, kur duhet të nxitojmë që të gjithë. Më ka mëngjeset e vështira. Po si mund ta kontaktoni nëse nuk merrni makinën tuaj ose jeni duke na dëgjuar në, në këtë moment dhe thoni dua të shkoj shpejt diku. Ëh uh, ka një ofertë 300 deri në 400 lek brenda uh, vijës së verdh ose Kaçurrelit të verdh siç po thoshte Eldi, uh, dhe gjithashtu edhe Tirana Rinas është 1300 e 99 lekë të rinj bëhet fjalë. Perfekt. Kështu që mund ta kontaktoni në 048 333 333. 3, pra 63048 dhe 630 më pas. Ndërkohë, sa bukur. A është i është unik në përcjelljen e trafikut? Duhet di, po gjithmonë të merresh me klient, të merresh me njerëzit, pra të kesh marrëdhënie me publik, marrëdhënie me publikun, si gjithmonë. Është e vërtetë. Situata ë uh, argëtuese Ar megjithse është e vërtetë që nervin ta bëjnë çures këto punët si për shembull kur kur je shofer taksiye apo kur je kamarier mm -hmm. e ke parasysh punët që janë në kontakt të vazhdueshëm me klient ndonjëherë edhe sjellin stres e kanë vënë re por sigurisht që ka situata sa të duash pastaj për të për të përmendur edhe që mund të jenë komike në një farë mënyrë dhe jo vetëm kjo por un duhet t'jap lajmin tani se më në fund e kanë zbuluar se Tu faz super. Uh. Tu faz oh. super. Mas tu ajavinhas paz amigos tanto? Fche censura. Paz amigos? Pá. Mira. Uma, uh, mas. Nas surpresa. Surpresa. She said you're dancing in the movie. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's cuz I got a little bit old. Maybe it's all that I've been through. I'd like to sink it all you lane on my shoulder and how I see myself with you. I don't say you are but still you must desire together we win us they say the world out of control and some say we're senseless but don't let them ruin our beautiful rhythms just when you unfold me and tell me you love me and look in my eyes you are perfection my only direction it's fire on fire fire fire when we fight we fight like iron and we love and feel the truth we lose our minds in a city of our own set we want to ride by anybody i don't say you are but still you I know hey you go saving me from all of the cold fire on fire when nobel truth with this much desire together we wins they say the power of control and some say we sins but don't let them ruin a beautiful rhythm cuz when you are for me and tell me you love me My only direction, it's fire on fire Oh, it's fire on fire Fire on fire, we'd normally kill us But this much desire, together we're winners They say the bear out of control and some say was senseless but don't let them ruin a beautiful rhythms fire on fire when normally kids with this much desire together we win they say the bear out of control and some say was senseless but don't let them ruin a beautiful rhythms cuz when you unfold You are perfection, my only direction It's fire on fire You are perfection, my only direction It's fire on fire The night <laughs> Sam Smith fire on fire. <laughs> on fire na vërcëm shumë këtë këngë on fat. Këngë shumë e bukur. Mm. Ka këngë të cilat janë kaq romantike, nuk, edipsa, nuk e di pse, nuk më ngjitesh. Ka ditur godas, ka ditur mm. godas. Mm. Po uh, me po me që jemi tek gjërat romantike edhe dhe këngët e bukura. Në fakt një prej antarëve të One Direction, ka mm -hmm. kanë fjalën për Liam Payne, i cili është vetëm 25 vjeç. E dim që u nda nga Cheryl Cole mbasi një romanse me të dhe edhe një fëmie së bashku me me yllin e muzikës mm -hmm. britanike. Ndërkoh që momentalisht përflitet shumë se prej disa muajsh Liam Payne është në një romantik tjetër por tashmë me Naomi Campbell që është 39 vjeç. Imagjino. Do të thotë 49 vjeç, 25 Liam Payne, me sa duket po i pëlqejnë gratë që janë në një farr moshe më të pjekur, sepse The Cheryl Cole ishte disa vite, pothuajse 8 vjet, më duket, 8 vjet më madhe se ai, po. Okej, po jo 20 ka është, po, është dikut e 30-et sa vjeç Po jo, ka shumë Jaka, sa Naomi sa Campbell nama. Me gjithatë, mbrëm, mbrëm Liam Payne ka qënë një parti në Rom mm -hmm. Parti ishte një event i krijuar nga firma një aur, Bulgari Po, dhe, dhe që ndodhja ty? Dhe që ndodhja ty, do të thoni jo Vetë Liam Payne jo atregoj në diexve të ti Sëpse vetëm pak minuta pas i filloj festa e Balguri Në ndërko, uh, Liam Payne poston një foto në Instagram Edhe duke i komplet ka që Oh, ka që lumë të rëndë Sëpse kështë mm -hmm. takuar, këtë do thonë ju, kështë takuar Bela Hadid Basi oh. takon Bela Hadid në një foto Basi del me Bela Hadid në një foto së bashku I di The Weekend këto për uh, O, oh, The Weekend dhe ka haruar <laughs> që Bela Hadid eksiston Por një foto tjetër akoma me bukur Vjen gjithashtu në profilin e ti mm -hmm. Këtë dy ujet janë duke folur me njëri tjetëri Në Bela me Liam Dhe Liam duket komplet i i marrosur. <laughs> Edhe në Instagram ka thënë sa bukur që takova Bela Hadid në mbrëmjen e Bulgari dhe faleminderit që më ftuuat në këtë mbrëmje. A thua a thua ndoshta ka marr këshillën e vet të dashur sot i të momentit Naomi Campbell sepse Ky takim i ti me Bela Hadid vjen vetëm pak ditë pasi uh, gazeta The Sun në Britani bëri të ditur se Naomi Campbell i kishte thën Liam Payne, të lutem, mos u ngjit shumë afër meje sepse kjo është vetëm një romantik e momentit, mos mendoj ah, që mund të ketë diçka serioze këtë çështje. Po, si edhe duket se Lia më mori një herë, e mori mesazhin <laughs> me edhe tha, edhe tha të kaloj te Bela që është 22. Po <laughs> mirë. Kështu që jo, po shija fototë të dhe vërtet janë shumë të mbledhë. Dhe të, të lezeshme Ndërko një tjetër lajmë që Për ka... parës të të kaluim të lajmë Muamu duhet të shpallë fituesi Ha, pa, pa, po ha pra, ha, Hajde, hajde. Ather, Se lajmë i pretë fituesi nuk lajmi nga pretë Lajmë i pretë, po Të gjithi ju miqë Gati Që kini durguar me sa zhetuja Edhe kini thëmë Sup me agrume Sup me qumësht oh. Sup me asparagë uh. Sup me domate me Sup pulet Sup me uj Sup krem Misu Sup Po misu, Sup me uj Po Sup, hmm. me sup. <laughs> sup, me sup me sup. Sup me sup. Sup. Ëmbugur. Në fakt, përgjigjen e saktë e ka gjetur Dritan. Jei! Bravo Dritan. Wow, wow, wow. Dritan të lum dritan. Dritan bravo! E po, paske qëni rrezikshëm Dritan. Urime. Ka thënë sup me avokado. Wow! Tani do t'ju tregoj një mënyrë të lehtë për të përgatitur një sup me avokado. Ah, ah avocado. <të> në fakt ka një ka një debat të madh në mbar botën, nëse avocado është perim apo, apo frut. frut. Të gjithë, mm -hmm. ka shumë njerëz që e diskutojnë këtë gjë. Në fakt është anon nga perimet dhe jo nga frutat, megjithëse vjen pak me ëmëlsirë. Është për mua është nga perimet më të bukura. Si më vjen avocado me ëmëlsirë? Ka ka një farë ëmëlsirë apo kështu? Siç e ke ninë. Po, ka, por nuk është nga ato frutat që janë që kanë tartir, kupton apo aciditet apo pak më Ta. pa shije, komplet. Realisht më duket pa shije. Pa nuk i ja, hap hmm. edhe unë nuk, i, nuk i ja përca e nuk ja përcaktoj doçi, po vetëm se ndiej që ka atë yndyrën që thonë që është yndyrna nga më të mira. Është nga më të mira, është vërtet. Është si është si vaj ulliri. Unë të kem buk për shembull me nuk e di me me me, me vezë apo buk me Shkan me gjalp. Një aprit ose buk me gjalp. Edhe të kem dhe avokado lart nuk bën ndryshimin nëse ka poshtë ka avokado. Domethën Ai, është një ndryshim që ndikon. Shkon shumë me vezë. Më kujtohet për herë të parë kam provuar në vitin 2000 kur shkova në Greqi. Nuk e dia që ekzistonte një gjë e tillë derisa derisa dola për herë të parë jashtë Kipris dhe në 99, më sakt, dhe kushërora ime më bëri një tas me sallat në në Greqi dhe më më kishte hedhur avokado, dhe unë shoh atë gjëm brenda dhe them, "Ç'është kjo gjë e gjelbër këtu? S'po e kuptoja. Ç'është kjo, mulla? Ti kujtohesh se të kishte hedhë ndonjë gjë?" Ndonjë gjë të frikshme. Se ndodhet. Tash më jep ndonjë efekt sho një gjë. Okej, provoje, kjo është akadë rash në dashuri që në momentin e parë dhe Vazhdoj të kem të njëjtin pasion për avokadon. Ësht, duhet ta them, është një nga perimet më të mira dhe më të ushqyeshme. Kujdes, ju bën që të shtoni në peshë nëse hani më shumë se ç'duhet. Jo më shumë se një gjysmë avokado apo dy avokado në javë, do thoja unë, ka të njëjta vlera ushqimore siç ka vaj ulirit. Përmban të njëjtat yndyrna të mira, prartë yeah, ngopura, mm -hmm. të cilat janë shumë të vlefshme dhe të, të të duhura për trupin, por në në një masë të të limituar sepse ju bën të shtonin në pesh një sos i vajit ullirit. Po, Dritani dhjep... me siguri e ka ditur këtë gjë. Dritani i ka dhënë një zgjidhje më në fund sensurës son <laughs> e e duhet po, se zjati. Po ka fituar në fakt dy bileta për në Sinoplex, mm -hmm. dy bileta për në Art Turbina dhe një kontroll të plot në prang klinikës Vital që është pjesë e spitalit amerikan. Wow. Po kuici joti fjalë ortit është zgjetur? Secmi fjalë ortit. Është zgjetur. Bravo. Zgjetur. Nuk ka më daktu. Dy gëzime në një ditë si ajo kënga, ha? Eh? Po. Në mm -hmm. fakt është thën perfekt, është thën taksa mbledhës. Por. Taksa mbledhës, ej jo, ai ruan uh, Thesarin apo jo? Ruan, po. po. Arkuesi ar arkëtari. Ruan, por dhe <laughs> shton, ha, mos harron atko. Ëm. Um, Kësi fialori thot. Perfekt, jo, nuk është perfekt. Thesar mbajtës, jo. Taksa mbledhës, jo. Mhm. <laughs> <laughs> <laughs> përgjigjen e saktë. E ka dhën. Ai o. Sigurtaj e që do ishte një vajz. Ai o, e cila urojti mbledh një ditë taksat të shtëpisë së saj. T'ia bëj burrit zap? Mhm. Mm në fakt bëhet fjalë për even që ka thën se kuici i fjalorit është questor. Questor po stedi në Romën e lashtë, i cili ë uh, Ruan, të... ruan dhe mbar ston taksat. Do duket si fjalë italiane, questore. Questura e kanë ata për uh, questor rajonet pa. e Vogljes. Questor vjen nga historia, pa. në punësi lart, uh -huh. që ruante dhe mbar stonte thesarin e shtetit në Romën e lashtë, hetues e, e, i gjykatës për çështje penale. Sigurisht ka dhe një shpjegim të dyt, por ky është shpjegimi kryesor. Uh, shefi i policisë në qytetet pa. e mëdha të Italis, gjatë pushtimit fashist italian edhe në Shqipëri, në fakt kuestor. Po kuestor. Në rajonin e Bukur. Njëva ka fituar dy bileta për në në Arturbina. Për në Arturbina. Është ndjekur shfaqjen Komedinë e Zez, pra më të fundit ëh Gusht portret familjar vënë në sken nga regjisorës Piroduni dhe me një kast mrekullueshm aktorësh. Ne i kishim dy ditë për dy tyre, po na treguan më tepër për veprën por juftojmë që ta shikoni sepse është shumë për shumë interesantë dhe ta i gjeni veten mm. pa diskutimë atyë. Dhe ashtu si shna të reguan edhe dyrë prej aktorëve që ishin të prani shumë di e këtu, në faktë kjo vapor është njënga vaporat më që ka bër më shumë buj në mbar botën, çi i përket botës së teatrit, ndërkohë që është realizuar edhe në kinematografi, pra është bër edhe film, film kaq e bujshme është mm. si vepër dhe kaq e njohur dhe është përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe normalisht është vënë në skenë në shumë vende të ndryshme. Më në fund bërin edhe në Shqipëri, është një premier absolute këtu në Shqipëri, është hera e parë që vihet në skenë, prandaj një gjë kompletet e freskët, një, një vepër e freskët vjen për më në fund për publikun ton dhe pse jo të shkoni edhe ta shihni? Por në qovë se kemi konë të galuja shkurtimisht edhe të kënjë line tjetër uh, Që vjen nga bota e showbizit Bëhet fjalë për Lady Gaga në cila duket se është ndarë sërish nga i dashur i saj për i disa muajsh I cili kishtë e propozuar me një unast të fuqish me mm -hmm. diamanti Bëhet fjalë për agentin e talenteve po themi i fejuar i saj Christian Carino uh, Dhe uh, i cili përpozuar me një unast të fuqish me diamanti së fundi me sa duket është është hequr me viz nga lista e e gjatë e e fejuarve dash, dhe të dashurve të Nikitagës mm -hmm. në fakt spekulimet filluan që gjatë eventit të gramit të çmimeve gramit sepse ajo pa pa unazën e saj të diamantit që ai i kishte bërë uh, dhurat para disa mm -hmm. muajsh dhe ndërkoh ndërkohë e ka konfirmuar edhe vetë dhe ka të reguar më në fundë, dy ditët e fundit, që është ndarë nga i dashur i saj. Nuk djetë, Përse, apo si qysht tek, këto gjëra janë i përkasën vetëm po, qiftit. Në e zbulonë në rgesa, pastaj. Me sigurit. Kështu që nuk bestoj sa sa jo do zbulojit o gjës, se nuk të regojnë në këto raste. <laughs> por gjithësësi, i urojmë Lady Gaga-së që së shpeti të lidhet sërish me një tjallë të këllë qëmë. Më në fund, unë themë nga anë atjetër, në është zbuluar sozia e Justin Trudeau. Oh, Justin Trudeau, <laughs> Trudeau. e me kije. <laughs> <laughs> Justin Trudeau është k Veu oh. do thoni, kush është? Po kështu si e lexove ti? Hm. Kush është kopjaci i ti? Kush, kush, kush është kopja e timë saktë? Sai mia që është ajo zot. M'pëlqen shumë, si shumë si figurë, ëh. Si figurë, më duket shumë pozitiv edhe shumë i këndshëm në për për rangun e ti. Është në fakt për gjithë ata që nuk e kujtojnë është ai Bruni me sy boqëll, pa kaçurela uh, kshu pak. Po, pa, pa kaçurela me pak trup Jo e, e ka mirë. Kanadaja dhe nuk i ra për pjesë ta kishte Shqipëria, sadoa bënte më të mirë, jam shumë i bindur. Por ju do thoni ku e gjetën sozinën e tij? Ku e gjetën? E kanë gjetur Në një dasëm, ishte këngëtari <laughs> <laughs> Këngëtari muzikës populore? <laughs> në faktë është lërkë politikës Abdull Selam Maftun A ju thash pra, muzikë populore Abdull Selam Maftun është pjesë marës i versionit të American Idol që zhvillohet në Afganistan që është popularizuar shumë së fundmi wow. dhe shkakuin gjashmëris që ka me kreministrin kanadez Justin Trudeau e uh, i cili normalisht i cili normalisht i kanë dhënë i kanë dhënë shumë bujë edhe edhe në vendin e tij. Këngëtari 29 vjeçar nga Badakshani nuk kishte qenë në dieni për sozinë e tij më parë. Mm -hmm. Pra nuk e ka pasur derisa i, i pa fotografit në rrjetet sociale dhe tha wo. Jam i sigurt. Njerëzit ma hanë. U mund të kaloj për këtë. <laughs> po, dhe ka thënë njerëzit ma harrojnë emrin dhe thjesht më thrasin Trudo. Ka thënë Maftuni. <laughs> po, ka thënë Maftuni <laughs> për AFP-n. Maftuni? <laughs> po. Duke shprehur se ngjashmëria do ta ndihmojë atë që të fitojë si Ylli afgan. Wow. <laughs> Afghan idol. Po kti kanë thëridur trido trido gjithmonë dhe ky ka thënë pse më thrasin këtu? Pse më kanë ndruar emrin? Bëste, unë e Öste, kam aftun. Aftun. Për dallim në fakt prej politikanit modern, këngëtari ka dy dhëmbari. Totu para to. Mosku Zoti Qesh është domethënë se vishet kryesisht me veshje tradicionale ndërsa është i popularizuar në vet linjen e tij si këngëtar i dasmave. E pra, atë. Dhe së fundi ai ka impresionuar Yurin dhe publikun me këngë Folklorike afgane. Brava. Wow. Ma, në fakt duhet të themi se maftun për gjitha ta që janë maftun. të... Maftun. Bolja dhe emre të lume. Më mirë duhet Trudor. Maftuni për gjitha ta që janë të Trudori apasionuar. Trudor i afgan. Në <laughs> basë American Idol. Duhet dhe së është një nga të të viralistët e, e këti uh, programi. Dhe po shkojnë drejt finales në garë që përfundon gjatë muajit të shkurt, pra në fund të muajit të shkurt. Nëse faktori i ngjashmërisë do të merret parasysh, sigurisht që maftuni do të ishte jo vetëm trudoja i Afganit, por gjithashtu edhe fituesi i, i Afganaidot. Kanajo. Do ti u tregoj foton, foton dhe sinqerisht me besoni se ka një ngjashmëri të madhe. Të frikshme, po postojmë në rrjetet sociale, jam apo jo? Do ta postojmë në rrjetet sociale. Po të dha me aftun i bëj fiksi ai. Oh my god. M'fal po tani që e pash, ky si e kishte maftuni? Maftuni. Maftuni po më duket si versioni horror i Tudroid Trudorit, si sigurisht, ëh? Ne ti duhet vetëm një dush, kaq. Edhe të të Ajë, e edhe ta pastrim vetullash këtu në mes. Mos ngatron ngjyrën për pissllëkun në suj, ai e ka ngjyrën e vetë është afgan. Po e harrova po. S'm duksi. Hajde, suj. Mendova se ishte kolor. Vendosi, vendosi nim kënga sot, vendosi ta gjithçka. I, I can't handle this thing. Call love. I call the I'm around to it and I ain't ready. A crazy little thing. day cool, relax, I get here, get on my tracks, take a back seat, pitch high, and take a long ride on my motorbike until I'm ready, crazy little thing called love. 5 called love wow. Marlon 5 Ah ta diem, ta diem pse kanë humbur dashurisë. Ju Adam, këq bukurosh. Ah, kë bukurosh ky djalë simpatik, po pra në çdo pjesë, domethënë do nuk ka më lëkur, ka vetëm tatuazh. Nuk kanë ku ta pushin vajzat. Wow. Bash short-ja e fotë të thosë, po. Po mi. Bimboy. Ani, kjo bash short-ja e këtij ka marrë një diamant? Po, shumë kohë më parë. E mori një diamant. E mori. Por un po ju informoj se një diamant i rrallë, rrallë, sikur më parë, mm -hmm. është gjetur në formë zemre, është zbuluar uh. në Rusi. U. Uh. Bëhet fjal për një diamant uh, i cili është gjetur uh, muajit të fundit në Jakutia. Ekspertët thonë se guri me vlerë është 65.7 karat. Wow. Pra, sa i madh? Sa i madh? Devlersohet të jetë 3 milion 300 milion vjeçar. Mhm. Kaçi, kaçi vjetër. Diamanti era shumë në sy për shkak të formës së tij të veçantë. Dhe shfaqja e një diamanti në formë zemre si si domos në praktikën e Shën Valentinit, ë duket të jetë një dhuratë simbolike në natyrës jo vetëm për kompaninë, por edhe për të gjithë çiftet e dashuruara, sigurisht që sigurisht që jo vetëm që është i vjetër por pritet që të ketë një vlerë të jashtëzakonshme edhe dikush që ta blejë do të ketë do të ketë bëhet mirë të përgatitet të nxjerr shumë para nga xhepi dhe nuk ka faj se në Rusinë jeton Rusia që është një nga vendet me njerëzit më të pasur në botë Mm, po mirë, me që jemi tek uh, diamantet, uh, si mendoni të uh, hapim një quiz të shpejt uh, për një set biletash për nesër plek? Patjetër Rudi. Është pa, shumë çert hmm? mazhe. Patjetër me zor po pres. Meqen se po flisje për diamantet. Po pa. bëjmë një të thjesht, okay? Një një një një quiz të thjesht që mos t'ua marrim shpirtin më dëgjuesve. Të thjesht bëjën. <laughs> Cilat ose cili është Diamanti, apo pjesa e diamantit më e madhe Që e këziston momentalisht në bot e gjetur Wow, pra dhe njëherë Pra dhe njëherë Si e ka emrin më sakt, si quhet Pjesa më e madhe e diamantit mm -hmm. Që është gjetur në tok Pjesa më e madhe e diamantit? Po. Pra të topësa më e madhe e diamantit Që e këziston e gjetur në tok mm -hmm. Si quhet Dhe gjithashtu, wow. nga emri do të kuptohet E dhe se ku është gjetur 0-6-29-20-70-22-2 mm -hmm. Jo, mos telefona dhe... Jo, jo, dërgër një mesaj Por mos arroni të shkërani dhe emrin Sepse jo e dini që nuk shpallën e fitues <coughs> Dërgërkom për lidoja një lajmë shumë interesant <coughs> Në indi bët fjall Për të gjithë njerëzit që pëdalojnë Nështë që përdorin bicikletat Që Përveç se janë shumë të shëndetshëm, sepse ju bën shumë mirë edhe për pa. për të mbajtur trupin në formë, për të mos ndotur ambientin mm -hmm. kryesisht, por shteti indian i fakti që njerëzit përdorin bicikleta, i ka bërë shumë mirë sepse i ka kursyer 288 uh, miliard lek nga buxheti i shtetit. Sa wow. mirë. Wow. Për më tepër që edhe në lidhje me atmosferën Kam i dhe se është një pra, gjithë shumë thang, më mërë po. Dhe duke se i përdorin shumë tashmë në, në këtë vend Po edhe në Indi ka shumë edhe nga këto transportuesit Që janë shumë të, akoma motosjesht Që e thjeshtë të zojnë në Levizjen edhe për turistet E ke prasysh me bicikleta A mm. ta kryojnë një farë njësi gjusë më tipik karoce Quti mund të ulesh rrapa 2 deri në 3 vetë edhe ai jep i bicikletës për shembull. Imagjino, ajo është një taksi pak a shumë, një zëvendësim për taksinë, po imagjino se sa shumë tym që kursen për atmosferën tonë kur ti krijon diçka të tillë me një bicikletë në vend të makinës. Nga këtë filmaç që kemi parë duket sikur është një vend pak i ndotur. Është i ndotur. Ka goçan dotje si, në Indi. Kusht i pluhur, më duket gjithmonë uh, India, të paktën me atë që kemi parë. E ke nga dhe... koncepti që ti e përdorish shumë herë sa prandaj. Jo, jo vetëm. Dhe bicikleta duket se është një zgjidhje ideale. Absolutisht. Şko, ato janë vende uh, zakonisht po të marrësh këto, në këto, këto vende po, në këto vende që ka shumë popullsi sigurisht që uh, jeta jote dhe transporti dhe lëvizshmëria bëhet më e vështirë dhe sa më e vështirë që të bëhet aq më shumë forma alternative për të shkuar në destinacion të duan. Sidomos për punën ka e çdoore. Ka trafik patjetër, patjetër. Dhe ti po ta shikosh ke në Kin, ke në Indin, ke në Rusin, ke ëm um, Franca i ka dhënë zëdhje me metro, por përsëri ka trafik. Pra janë të gjitha këto metropole të mëdha. Shumë në Itali është çuditshme, po marr shembullin e Milanos, nuk kusht se kanë parë shumë njerëz me biçikleta. Shumë përdorin metron transportin publik po vështirëza sikur nëse ke, si kush, nëse ke metro fyrir, nëse ke, ke metro motora. për shembull mua më ka bërë përshtypje që në Belgjik ti kishe një sistem shumë të mirë të biçikletave, mm -hmm. po shumë të mirë dhe njerëzit nuk e përdornin biçikletën, sepse e zindnin me metro. Jo, e ka vjen në mund të mund zindhin makinën, mund zindhin një tjetër më transporti, mund zindhin metro pa tjetër, por atje kishte edhe dhe këto biçikletat me me qera, që siç i kemi dhe ne për shembull mm -hmm. në Tiranë dhe kishte rrug apo stafa për biçikletën nuk i përdorte askush. Madje edhe miqtë e mi që takova atje, më thonin që ne nuk i përdorim. Megjithse Belgjika ka luftuar që të ketë si rrug për si. biçikletë. Kursi për biçikletë. Sepse në vendet skandinave ndodht komplete kundërta me sa kanë vënë biçikleta dhe dorë shumë madhe. Dhe madi komentojë dhe kjo, komentojë pikërisht dhe ky fakt që Belgjika është kaq shumë afër pushumë Hollandën. Dhe në po, Holandë po, dihet që bicikletat janë si një traditë. Ja, absolutisht. Radhe zilia bicikletes. Radhe zilia bicikletes e zilia tring tring tring dhe vin miq tani së bashku me muzikën. I can feel the new flower let the something left in this world Mirë më njësë, mirë, mirë më njësë të, të, të gjitha Ora 7.54 në këto momente Jeni në klubin e më njësit në Radio Komptarë Klab FM, mirë më njësë nga unë flori Mirë më njësë nga Rudi Nga Suada, i gjithashtu nga Dhe mirë më njësë uh, i themi të gjithë njëri tjetërit Jo vetëm ne këtu po edhe të gjuhësit jam shumë i mm -hmm. binur me zemër uh, sot, të... sot është ditë mërkur Jo së pa, pa. Po të diishtë e marë dhe më e marta në dark solli një, një super hënë. Super fenomen faktisht. Çfarë mm, ndodhi sui? Uh, fenomeni i super hënës u pa në shumë vende të botës, mm -hmm. por edhe në Tiranë u ure. Uh, po të shikoni janë marrë disa, janë shkëpur disa foto nga fotografi Gerti Shella, uh, nga Mali Dajtit, mm -hmm. dhe është cilësuar si hëna e borës. Ishte me përmasa shumë gigande, duke dhuruar kështu një ndriçim fantastik në qiell. Uh, është titulluar dhe ka marrë këtë emër ky fenomen pasi hëna për herë të parë prek pikun më të afërt të orbitës së saj në Tokë wow. në këtë fund sezonit oh, se të dimrit. Është shumë yeah. interesante. Edhe The Guardian ka sjellë një galeri fantastike fotografish nga gjitha vendet e botës, nga Stambolli, nga Kolkata në Indi, nga Kremlin, nga Lisbona, nga Londra, nga Athina. Nurembergu, një Gjermani, një Jorku E shumë e shumë vëndet e tjera Pra ka shenjë një fenomen që nuk duaj humbër Dhe vërtet ishte shumë i bukër mm. E pat, e pat në një që? Unë e pasht, dje, ishte Dhe duke edhe si shumë afer Shumë afer, përra po, her e parë që prek të afer Ishte afer tokës për her të parë wow. Dhe mua mu duke të kërë, kryoj pak mje e gullë Po, në një zonë edhe unë e vurere që kishte mje e gullë Kishte mje e gullë për pjesën tjetër pastaj shia qartë apo jo por uh, më duksi kur kryej pak mjegull në në qytet. Ë uh, uh, nga ana tjetër në Franc ç'bëhet? Na shokon gjithmonë me këto amendamentet, me këto ligjet, uh -huh. uh, këto ndryshimet përveç se protestatës që është e vazhdueshme, vazdon çdo të shtunë, mund ta gjeni proteste në Francë, në pa. Paris. Kështu që ju që udhtoni miq, mos e shmangni të shtunën në në Franc, por thjesht tregoni të, të, të kujdesshëm. Edhe largohuni nga ato zona turistike, kryesisht turistike. Në fakt Asamblea Kombëtare e Francës kamë ratuar miq një amendament që synon të heq termat nën dhe baba nga no, regjistrat e shkollës së fëmijëve, ëh, dhe dokumentat e tjera. Ky ndryshim kërkon që nën dhe baba të zëvencohet me prind 1 prin dhe, dhe prind 2 si formë për të shmangur diskriminimin ndaj martesave të njëjtësini. Është shumë interesante, lexova atëvon. Në fakt në amendament thuhet se do të ndryshohet, do të marr pa kohë mm -hmm. meva tjetër por është një propozim që mund të aprovohet sigurisht edhe të pritet që Fjelloj të implementohet Dhe ndërkoj në që në qofë sa aprovojt dhe njësë të implementohet aprovojt, Një bje që një fmi të atresi prindin e vetë Prindin një nënën dhe babajnë Prindin prind një, prindin dy më mm -hmm. bëndot të bukën Ose prindin një do më qosht në shkollë Në fakt ka padur Më duket pak absurde kjo gjë, nuk e di Ka padur disa diskutime Nuk bëhet fjallë për, për drejtimin e fmive Prindin një apo prindin dy Bëhet fjallë për regjistrat Pa, pra në tekstit, forma se pra. se si do të shkruhet. Pra në implementim në zbatim nuk ndryshon asgjë sepse ai sërish do ta thresi nën dhe baba ose baba dhe baba ose nën dhe nën në çonse ka. Absolutisht, por thjesht bëhet fjalë për për të, njëtë, për të mos patur diskriminim në në në regjistra. Ë mm -hmm, uh, nga ana tjetër sigurisht që ka patur edhe edhe reagime për këtë për këtë pjesë. Ë mm -hmm. uh, në fakt Zëvendësi sekretar i përgjithshëm i Partisë Republikane, Filippo, e përshkroi amendamentin si një ideologji të frikshme. Të tjerë deputet të djathtë u pajtuan me idenë se heqja e fjalës nën dhe baba është dehumanizuese. Mhm. Mm Sigurisht që ndjek të shumt në Twitter kanë reaguar, e kanë ngritur si problem se si do të bëhet kjo ndarje, pra kush do të jetë prindi 1 dhe kush do të jetë prindi 2, por për herë të parë një amend amendament i tillë që ende mund të refuzohet nga Senati francez, mm -hmm. u përmend nga zyrtarët e qeverisë në vitin 2013. Pra kur uh, u legalizuan edhe martesat brenda të njëjtit të të njëjtit seks. Wow! Kani shkate kërë të emë. Olti jë! Ne dhe ju në makina. Shumë më bërëtë nga. Edis Cresby! Cresby! Cresby! Everybody let it rock Everybody in old sail clock Was dancing to the jail at rock Spider Murphy played it genocide Man pebble gang letterer Everybody letterer Everybody know what say about for dad to do the jailer Now I'm 47 at the number 3 but you wouldn't do the jam but I ever did see I should sure would be delighted with your company Come on. chose que je fais la rage et l'amour s'embrasse qu'elle soit mienne ou qu'elle soit votre ta vie nous dépache qu'elle rendra qu'elle rendra je scrivo mi camino sin pensar sin pensar donte accadrà dans mes joies dans mes peines dans mes choix dans mes larmes je laisse aller mes sentiments au mieux on écrit son chemin swanit pour aimer différemment sur les sables mouvants un passé qui s'effondre je me raccroche à ce que j'aime prenons-nous Si nous attend un peu plus tard l'échec par les mots mon instant me guérit Jusque-à ce que tout cela ait bien trop court j'aimerais jusqu'à mon dernier jour jusqu'à mon dernier souffle de vie Que vendra que vendra Jusqu'où j'irai j'en sais rien s'y penser s'y penser Son penser à demain Que vendra que Vive si piano es que yo me he encontrado y sé que debo continuar Wow. Mm. Kevin Drake, Kevin Drake. Kevin Drake, po çfarë do të ndodh në fakt? Çfarë <laughs> <laughs> do të ndodh pak edhe me me këto luftrat teknologjike? Është pra, me këto ngjarje teknologjike. Ase do të ndodh me të ardhmen. Ka vë diçka tjetër. Tashmë rrytet sociale po bëhen aq kontrolluese saqë çfarë ndodh nëse ju shani rrjetin social që përdorni? Mm -hmm. Dhe këtë gjë, në fakt e ka bërë Facebook Nëse jeni të pak nëqur me Facebook dhe punojnë si të ti Dhe kërkoni të shfryni të gjithë dufi në komente Apo postime në rjetë e sociale Në fakt më mjërë të mos e bëni Sef mm -hmm. se, shefi Facebook Mark Zuckerberg Ka instaluar një sistem i cili kap të gjitha kritikat duke përfunduar kështu në listën e zez oh, Si pasasaj që raportonë si NBC mm. Me njëherë profili juaj do të kontrollojt nga grupet e inteligencës Për tërë në listën e zez një afton shumë pak Një sharje në drejtim të Zuckerberg apo punojnësve të kompanis mm -hmm. Dhe sigurisht që ju përfundoni në atë listë Ah baba. Në vëzhgim merren dhe ish punojnësi në raste të veçanta dhe sipas Facebook kjo ndodh për të ruajtur sigurinë e stafit uh, punonjës të këtij rrjeti social. Kam përshtypjen se shumë shpejt do të bëhet pjesë edhe Instagrami, duke qenë se është i tejtit grup, ndërkohë uh, ë ndërkohë që me rrjetin social gjithë kanë punën mirë, po kur vjen puna që të kenin të kemi ngërçe. Filojmë dhe bëjmë kritika Absolutisht, absolutisht Edhe ne për kritika nuk jem bajmë asë një herë vetën Jemi të parë që lëshohemi Aha, e kemi këshu zakon që Si ka mundësi I japim pa kursim kritika të Pa pikursim Jalët e mira, pas taj Okej, shpesher edhe Ndë një kontekst këshu pak sa hipokrit Kur dhe dyrojemi të themi Me gjitha të, me qënëse jek e rjetët social Dhe mua për më bënde për shtypje Një tjetër postim Që ës me këngëtaren shqiptare Era Istrefi. Mm -hmm. E kemi thënë që Dilo është një nga ato figurat e njohura botërore. Që postoi dhe dhe, dhe foton në, në Instagramin e tij. Duke duke thënë, duke shkruar për krahas fotos vajzat kosovare që po marrin mbar botën, që po fitojnë në mbar botën, ëh, mm -hmm. dhe ishte në foto me Erën. Mirë po duket tani se një tjetër figurë e njohur që i përket muzikës, ia po? ja ka vënë syrin bukuroshes shqiptare. Ah, mm -hmm. Wow. Cool. <gallar> Edhe uh, ka qen pikërisht Julian Perreta është kantautori britanik me, oh, me famë botërore. Julian Perreta i cili ka lënë një koment në një nga postimet e fundit të Era i Strefit, ku këngtarja kishte postuar tre foto dhe ndërkohë, ndërkohë Julian Perreta i ka komentuar the second one gave me a heart attack, e, fotoja e dytë desh më dha një oh, uh, atata, një panik, një një, një një një një infarkt ata kardiak, një infarkt, po mh, themi ëh. Dhe sigurisht që bukurësia shqiptare nuk ka munguar në komentimin mbrahtsh duke i dërguar ca emojis duke i qeshur edhe pastaj kanë vazhduar e mra e gjyrat të tjera, por duket se era është bërë frëmzim edhe... Edhe për Julianin, edhe pra... Për Julianin, Julian duhet jetë për reta, kam i den, po... Po qënësi ka në Shqip, <laughs> Julianin, <laughs> themi. Julianin, <laughs> <laughs> themi, ne. Por që... Ne e... përdorim rrjetet sociale, era përdorë rrjetet sociale, ndërko Amerikanët pasurohen, i thonë kësaj. <laughs> <laughs> jo, vetëm kjo. Po që ndodhë, kryuesit në fakt në shtetet e bashkurat Amerikës po fitojnë Para pa fund nga rjetet Dhe platformat uh, e, e internetit Si Instagrama vë Youtube Si pas një studimit të rigati 7 milijard dolar në vit Përfitojnë Amerikanët nga Instagrami Si pas studimit wow. Afro uh, 17 milion Amerikan Fituan rreth 6.8 milijard dolar Në nënd platformat të internetit Në 2017 mm -hmm. Raporti më i fundit ka zbuluar se Një rritje prej gati 1 milijard dolar Në fitime dhe më shumë se 2.4 miljard krijuës të tjerë gjatë periullës një uh, një vjeqare, ka patur në, në vazhdimësi mm. dhe kjo që sigurisht kërë mendojnë, më ndonë të më ndonë të përdorës internetin, me sa duket uh, më ndonë përshonë të jaltin që bitcoini do futë të fuqishëm? Po, më ndonë se ardhme kjo do jetë. Do jetë bitcoini mm -hmm. pra nuk do të përdorë një njërzit më parat po, po edhe mm -hmm. unë më ndonë që nga nënt platformat e Letra analizuara rrugë në studim Instagrami është platforma më e madhe krijuese me 5.6 milion amerikanë që gjenerojnë të ardhurë në shërbim. Po nuk kisha asnjë dyshim. WordPress, Tumblr, YouTube gjithashtu kanë miliona përdorues amerikanë që fitojnë nga çdo platformë. Megjithatë Instagrami mbetet, ëh, ndoshta mbetet ai që është kryesor, apo ja, jo? Ja. Oh, po, e vërtet është që Instagramit do të mbetet kërësoria Sëpse është rritin social që uh, Jebë më pak angajshim E vërtet Dhe publikon atë pjesë si përfajtore Që trendi Trendi po e kërkon. Është njësoj sikur kur, kur ti e merr po themi informacionin nëpërmjet në televizorit ose nëpërmjet librit. Pra, mm -hmm. nëpërmjet librit një kërkon një proces më të gjatë, më impenjativ, ndërsa televizori t'ajëp pak a shumë më të gatshëm informacionin nëpërmjet tamam loku. Me anën e audios, por njëkohësisht edhe me anën vizuale dhe Instagrami pak a shumë në këtë mënyrë krahasoj, është një lloj rrjeti social që është vërtet shumë i shpejt për t'u absorbuar, sepse funksionon vetëm Për mjetë fotove dhe ndo një uh, përshkrimi të shkur të përkra fotos Sigurisht ato përshkrimet e gjatë Anë qovë se e ke një vën në re E ke një vën në re Mësakt të lodhin në njerë Nuk arin të letëzdo shtot Po do. jo vedem në Instagram Në gjdo fashë online Edhe portale ku shkruan gjatë të nuk nuk lejohet, është e le sigurt, kjo që mm. duhet t'jesh sa më i përmbledhur në portale. Ndërkohë, ndërkohë, ndërko, meqense uh, jemi tek Instagrami dhe tek postimet uh, dhe përmendëm sot uh, në fillim të të kla, të, të klubit të mëngjesit uh, faktin që Karl Lagerfeld u nda nga jeta mm -hmm. uh, ditën e djeshme, kanë qenë të shumt, siç e tham, uh, stilistë dhe modelet famshme, aktorët të njohur që kanë shprehur ngushëllime gjathtij gjithë uh, këtij mëngjesi edhe ditës së djeshme për vdekjen e Lagerfeld. Dhe një ndër tyre në mesin e tyre është edhe një modele shqiptare dhe po i referohen pikërisht Eminat emina Sumulaj. Eminat Sumulaj ka ka ka dalë një dikur në sfilatën e Chanel vetë Eminat Sumulaj dhe në profilin e saj në Instagram ajo ka ndar pikërisht disa momente nga nga pjesëmarrja e saj në sfilatën e Chanel dikur, ndërkohë që ka kujtuar edhe mënyrën e veçantë se si është njohur me uh, dizajnuesin e famshëm uh, Lagerfeld. Lager ka treguar se Karl është desul gjithmonë që të dinte shumë për kulturën e vendit dhe origjinën e saj. Wow. Dhe ndërkohë në të njëjtën kohë, modela ka treguar se Lagerfeld e krahasonte gjithmonë Eminën me sopranon amerikano-greke Maria Callas. Thoshte që i ngjante shumë. Njan. E ka ngjall. Faktë ka një hijë. Po, e vërtetë. Sidomos po ti bëj sytë zeza siç i bënte Maria Callas ashtu. Ngjan shumë. shumë. Dhe ndërkohë ajo ka shkruar, e ka shkruar në anglisht, ti mosë rrisje Maria Callas kur un as nuk e di, kur nuk e di se kushisha ndërko që farë nderi ka qënë që të kaloha gjith ato vite thot e mina për krahëte e dhe kreativitetit tëndë shumë falem nderi që i e tërguar gjithmon shumë human dhe më ke trajtuar gjithmon jo thjesht si një kaluese mm -hmm, e, si një pasare po si një kaluese po gjithmonë domethën duke më pyetur për backgroundin tim për rrënjët e mia dhe për kulturën time dhe duke bërë gjithmonë shaka edhe mbi udhëtimet tona shumë shumë RIP Carl Lagerfeld like ka shkruar në fund ë resting peace pra ndërkohë nga ana tjetër në sfond kemi Let You tjede, Love Me tarë, Rita Ora e cila gjithashtu success. ka postuar ka postuar një një mesazh për Carl Lagerfeld për humbjen e tij nga jeta mm dhe ka ndar foto nga momenti i parë kur ajo ka dizenjuar uh, fustanin për koncertin e saj në Monaco ë mm -hmm. uh, të Chanel dhe sigurisht që ka folur me superlativë megjithatë ne shijojm let you love, love me i really want to say that i'm sorry but i Morning Club starts your day. And now we get back to Flori and the crew on the Morning Club on Club FM, Albanian National Radio. Ora 9:18, por zimet gjithmonë do të jenë të vështira edhe kjo nuk ka dyshim, mm -hmm. sado që vitat të kalojnë. Dhe në fakt, bazuar edhe në një ë në një studim gjërat që nuk duhet të bëni asnjëherë kur zioni në mëngjes janë 1 shtyrja e alarmit sno sno sno ajo që bëjnë, njërë, ju bën nëse ju mendoni se ato 5 apo 10 minuta që e shtyni një alarmin njërë, njërë? do t'ju bëjnë që të ngopeni me gjumë në fakt nuk është as pak kështu në momentin që nisni të flini sërish do t'ju zerni gjumë i thellë dhe oh. sa po të vi ky moment zilia do të bjerë sërish çka do t'ju jap një ndjesitë tronditse dhe nuk është as pak mirë për shëndetin e zemrës suaj është të mëshme dhe unë e Firmoj këtë gjë një qimë përshin Sepse më ndodhë që të më gjesë Dhe, dhe është, ti vazhdoj e ndë dhe ta bësh Pikerisht, është një ndjesi e të meshme Dhe unë vazhdoj e ndë dhe ta bëj gjithë sësi Shumë një rezervojnë Êshtë të qudhichme Dukë sikur Por sikur do të shpatojnë ato 10 minuta dhiti dhiti Por jo Jo pra Po vetëm së ato 10 minuta Örskandajt A të të të të flete 50 Vesë të kure gjem vete Çike bën një gafë. Ja, dakord. Absolutisht. Tani, përpara se të vazhdoj të këto pikat e tjera, duhet që të zbuloj se kush është fituesi. A pra, sfidë për gjithë mm. ju. Route Canary si alternativa, mm. por Canary me sa duket edhe në emrin që quhet në Afrikë. Po. Tani ne do ta japim, do ta shpallim fituesin në atë lloj emri? Po pak a shumë edhe përkthimi në shqip është i thjeshtë. Përkon është i njëjt. Po themi termin në anglisht, mund të thuhet edhe fare mirë edhe i njëjt në Shqip. Po, termini në anglisht. Mm -hmm. Megjithatë ka një emër gjithashtu që e ka Afrika, që quhet Cullinan. Po, është emri afrikan. Po, në fakt personi që i ka gjetur i pari dhe që përkthehet ylli afrikan, mm -hmm. pra the, Af... the, Cull the Cullinan Diamond është. Po, the Cullinan Diamond, pra um, diamanti Cullinan. Cullinan. Por nga anë tjetër është dhe Yli i Afrikës Po Quet në dryshe Star of Africa po? Pra Yli i Afrikës me qënës është gjendru në Afrikë mm -hmm, mm -hmm. Në fakt Kë kemi Kituës është Eneisa, Eneisa, E Nejsa E Nejsa E tjena e ka dhënë dhën të gjithë shpjegimin Bravo Dhe është diamant thot i thotë mëj madhës buluar në një herë po. është guri uh, 3.106 karatës Bravo Quet kulina dhe është uh, Yli i Afrikës Bravo Pra e ka dhënë të gjithë termat Enisa, premiera në Afrikon e Yukut ë? Po, ne kishim. Dhe kishim dhe kishim një set biletash dy, një pra një çift biletash për nocin e Plex për dy të dashur. Këtë fundjavë mund të shijosh gjithë premierat që janë dhe ka plot filma të mirë këtu ja. Enisa, ë uh... Ti patjetër dashijosh filmin edhe mm -hmm. na bëj na bëj një tag nëse do të bësh një story kur çkosh në kinema. Absolutisht. Do ishte bukur në fakt. Edhe gjithmonë ju presim ju që keni fituar dhuratën sepse kontaktojnë her pas herë tek numri ku dërgojnë mesazhe, por duhet vini pranë Hotel Rogner, në studiot e Klube Fem dhe aty do t'ju mirpresë uh, Rudina A por kushdo tjetër që ndodhet në recepcion, kështu që uh, për të marrë edhe dhuratat mjafton t'i japni emër mbi emër dhe kuistin ku keni fituar. Ja anë tjetër, çfarë nuk duhet bëni në mëngjes është të kontrolloni e-mailet. Po, apo po të kontrolloni mesazhet. Po, po, po, po, po, po fuzi dhë direkt në gjendjen e punës. Done. Pra, ja, absolutisht pik largoni nga kontrolli i këtyre gjërave. Do t'ju prezantoj me stresin që në mëngjes dhe sigurisht kjo do t'ju bëjë që të portoni të zgjoheni në të çojini nga krevati. Besoj se të kujtohet që dje po flisnim për këtë rutinën e këtyre njerëzve të famshëm edhe thonin mos kontrolloj emailin. Dhe tjetra që është e fundit për ta mbyllur, konsumimi i kafes duke u veshur. Nëse jeni me këlla Nëse jeni me nxitim, jo. më mirë lëreni konsumimin e kafes për një moment më vonë, sepse në rast se konsumoni kafe duke u veshur apo duke bër duke bër diçka oh, tjetër, shtohet hormoni i stresit dhe në vend që të shtoni energjin tuaj, në fakt stresoheni. Unë mendova se digjej qelza. <laughs> jo, suada nuk digjet, nuk digjet qelza, por ka wow. diçka. Kam përgjithësisht se ti fokuson gjithë energjin tonë. Ka dhe një gjë tjetër, një detaj për të zbuluar. Rudi e ka patur vdes. Ndërkohë që bënim uh, uh, emisionin, uh, emisionin e Mëjësit, uh, Rudi e kishte ritual. Pa. O Rudi, po pse je vonuar? Dhe Rudi thoshte, po, po pija kafe në shtëpi. Po, po. Dhe gjithmonë ishim duke diskutuar, po pse e pin kafen në shtëpi kur po. mund të vijsh këtu e ta bësh dhe ta pish kafen këtu, e ta bësh këtu, siç e ndjekim këtë ritual tani në klubin e mëngjesit. Po ka, kam idenë se ka njerëz si puna ime që kur sapo hapin syt në mëngjes kanë nevojë për atë dozën e kafeinës menjëherë. Un jam një ndërta. Un kam përshtythem që ti nuk është se ke nevojë shumë për dozën që sa zgjohesh, ke më shumë për ritualin. Të qetson do shtë ajo ideja e ritualit Të shkosht, të bësh kafe Sepse Rudi me gjithse e bënë në proces të gjatë Pak të ndërgjikuar <laughs> Por kafe në e qar Gort Flori për kafen timë, sheqer. Gort për kafen e Rudit. Edhe sa herë që ne për shembull takohemi, zgjat ai procesi i kafes, të ta bëj një kafe dhe fillojmë, diskutojmë, ndërkohë që bëhet edhe kafe. Po ja, kur më tha herën e fundit që mos sa, po mos ma mbush kaq shumë sa që ishte në shtëpin tim edhe. Mos ma mbush kaq shumë se nuk e pitot kështu plot sa, më derdhet thash. Ej hey, Zot thash, po herën e kaluar më the që të pëlqeu shumë thash dhe ta mbusha për mirë. E, e ke parasysh gjote. Unë kam shumë problem kur më mbushet gota plot plot plota plot, as dot për ta vendosur në buz. Pastaj shumë. Do mehësh problem shumë i qenësishem jetoi. Po po, bravo. Po ndonjëherë këto gjërat e vogla të krijojnë më shumë stres se ndryshimin e madh. Dhe bëj ndryshimin e madh. Prandaj si ka thën, o re ka edhe Apple kanë slogan, make your life easier. Duhet ta bësh më thej. Do të dëgjojmë pak in excess ndërkohë. Ai djalo. I'm got a small man. Sanchez yesterday You can care all you want Everybody dances yeah I let so okay yeah. So slide away and give me a moment your moves are so wrong I've got to let you know I've got to let you know Do you wanna like Në më të momente mirë më njësë nga unë Flori Edhe nga unë Rudi Nga Swatë, gjithashtu mirë Më njësë nga tini Edhe nga një surpriz që e kishim lërën për sot uh -huh. Që është Evi Reqi wow, Mirë më njësëm Mirë më njësëm Mirë më njësëm si, si e? Si e? Si e? Si e? Si e? Si e? Unë jam zuar <laughs> <laughs> Kjo është rëndësishme, bitë gjitha <laughs> uh, <laughs> Jo është nga vjenë Nga njështë një koleges E po edhe mm. herë ta kshu në mëngjes domethënë dhe... në, në mëngjes e ke patur ë kam patur 1 vit nga ora 9 deri në 11 pastaj 11 me 12 pastaj 3 me 5 kështu që këtë fashat orare i kam pakt të mia atë po mëngjesi si është për ty se ne flasim për këtë rutinën e njerëzve në mëngjes edhe tonën për ritualet varet sa mëngjes është sepse herësh m... herësh domethënë emisioni që kam patur un kan qenë në 9 kështu që në rreth 8 7:30 qësha kështu që është shumë okay un jam person i mëngjesit nuk e kam problem Super. Samir. Megjithëse vën tani emision pasdite. Ka ndonjë gjë që bën specifikisht në mëngjes që zgjohesh mirë? Për shembull, ne po thonin për kafe tani gjë. Jo, nuk nuk jam kshu e kafe. Kafe nëpër shumë shumë vonë. Unë dëgjoj muzikë. Dëgjoj muzikë? Unë dëgjoj muzikë, po, dëgjoj muzikë. Kështu që e nis edhe domethënë gjithkohës, gjithdita ka muzikë në në ditën time, domethënë e shoqë që edhe në telefon e vendos gjithkohës. Është i çuditshme si thjesht konstante. Po, në fakt ne me Even i më nhur si këngëtare, ëm, mm -hmm. më pas me projekte shumë të mira muzikore, ëm, po. të cilat si po, nga puna në Itali. Duhet ta themi, duhet ta themi her pas here që ti ke përzietur edhe që të bësh një muzikë të nden, po. më shumë se sa komerciale edhe ëm, nga ato tendi, nga ato që kanë qenë të trendit, edhe të edhe klipet, madje mënd klipin e fundit që ka qenë shumë i bukur, shumë i veçantë. Ëm, mm -hmm. uh, por Kort e fundit çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi rrugës? Ëm, okay, dihet që muzikën unë jam, domethënë prodhoj muzik, po jo shumë. Domethënë janë pak dhe saxi, më thënë. Sax nuk e di se kthe do ta thoni ju, po për mendimin tim kanë qenë shumë produksione të të menduara të zjella, po. Ë, kështu që Tanë do do kemi një muzikë, do të thonë një produksion të ri, sepse nuk kam kohë të bëj të gjitha. Është vërtet, është vërtet. Muzika që kam përzihat gjithmonë ka qenë ajo që un kam dashur, nuk kam pas presion nga koncerte, nga menaxher, nga gjëra të tilla. Kështu që kam bërë atë që kam dashur. E me riskun që nuk të jap një popullaritet që mbase mbase shumë po. i madh. Ju ju fokosove medias. Po. Un po të bëj një pyetje uh, pak uh, më të fortë. Jepe. Ehm, um, ndodë ndonjëherë që njerëzit, të cilët janë janë mësuar me ekranin, janë mësuar me uh, të qenurit publik me famën, ehm um, kur kur ndoshta nuk janë në qendrën e tyre të vëmendjes, zgjedhin që përsërit të qendrojën ekranit në një formë tjetër. Jo, e di pyetën tënde, nuk është kjo. A nuk është kjo? Nuk nuk kjo? Nuk nuk nuk Eri, e vetas e studuara për, për gazetariën në Itali. Faleminderit ju atë. <laughs> <laughs> për te ky sajt, për te ky sajt. Ëh, mediat kanë qenë paralelisht unë në Itali kam qenë gjithmonë pjesë mm -hmm. e radios e gazetës, e gazetës është i shkruar. Ktu në Shqipëri kam qenë prezente në televizion si artiste, por jo se unë për zjolla të kthesha në në ekran përmjet gazetarisë, sepse unë sjam në qendër në vëmendje sa kushtimisht. Është diçka që unë kam bërë prej thyes thyes që u spostua profesioni i gazetaris u spostua tashmë edhe mm -hmm. në Shqipëri. Kjo është ideja dhe normalisht ishte sfidë sepse nuk e kisha imagjinuar kur vetën tim në një format pasditeje. Ja. Absolutisht. Ja. Po po ti ke qenë edhe pjesë e gazetës së njohur La Repubblica. La Repubblica në në Itali. Si po. si ishte ajo si experience dhe e, e ke përfunduar tashmë jo ektu apo? Jo, Vazhdoi. Vazdon jo, gazetare kulture, e fashis kulturës. Si është ajo experience? Korrespondent korrespondent nga Larg. Çfarë ndodh në Shqipëri dhe lidhet me Firenze? Unë e për cilë Do më thanë qoj me lajmin Me kulturën pa tjetër Intervistat që mund të bëj Nuk mund të ndjek koncertet Se atere ka pas, kam pas mm -hmm. të ndjek dhe koncertet Kështu që vazhdoj Dhe ka qenë një eksperiens shumë me bukur Dhe jam shumë me lumë dhe që ende vazhdoj Dhe pse jam në Shqipri Nërkot, o, e, e, kam, e... Kam, një, kam një pyetje mm -hmm. uh, Lidhur me programin e pasdites uh, pa. Vëndostet të zëvëndsosh një figur të dashur të pasdites Si qështë Anila Mhm mm e ndjen ke përgjegjësi ndjen për shembull që shum, thon njerëzit është më mirë Anila se Evia po është fillimi. Domethënë, e ke këtë frikën? Kjo pyetje, kjo pyetje po të vjen nga disa të rinj, por gjithashtu nga që uh, morën për sipër dorë. Morëm me stafet që kishte 10 vite që mbahej. Anilaj kishte në vizion, kështu që. Uh, unë thash një herë që është më mirë të fillosh diçka nga zero sesa se mm -hmm. ta marrësh nga mesi. Domethënë, uh, siç ju ndodhi ju, siç më ndodhi mua, por çuditërisht uh, komentet kanë qenë shumë të mira, sepse mm -hmm. patjetër Anila kishte ndërtuar diçka, është një traditë e madhe edhe gjatë po ëhm mm Thesh që un ë uh, nuk është të zëvendçoj, un po sjell diçka atime. Do të thon Anila ka bërë një punë shumë të bukur, un do bëj një punë besoi të mirë. Uh, kam sjell diçka të të re nga nga nga Anila. Pa, Patjetër. Pa, jo pa, origjinale, po diçka dukun do ndiesh më iron. Ka një individual, po, origjinale nga ana jota. Anila. Mm -hmm. uh, Patjetër që nuk është lehtë të zëvendçosh një figurë që ka shumë vite, por uh, besoi që njerëzit janë ato që fundjat do zjedhin atë që duan. Si mund të pyes ti diftesa? Cesa më erdhi totalisht kështu një pasdite. Mm -hmm. Ku ishe? Isha në shtëpi, më mm -hmm. uh, erdhi një mesazh në Instagram, si tash më aty bën. Po aty bën kot e fundit. <laughs> nga zonja Olta Dulaku, mm -hmm. nga producentja, e cila, të cilën e njoh nga ko Edence. Po. Ë, uh, kështu që ne kemi pas kontakte, por asnjërs kishin folur për punë, më tha dëgjoj, të dua për një takim. E pimi një kafe E pimi një kafe <laughs> uh, Madi direkt me drejtore Sepse të duar për pasdita Qa pasdita thash unë Për pasdita unë e mendova direkt për pasdita Po qa duu me pasdita Eftuar mm -hmm. do shta mendova Po në fidi mendova eftuar E dhe më tha Jo jo, dy gjo, është emisioni Nuk je eftuar Se të njëte mpyt e bëra dhe unë që shkova, bëra takimet, normalisht çfarë të bëj se si ta filloj? Më duhet një... jo jo, dëgjoj mundesh javën tjetër, po pritni sekondë se ai tresi i ah, fundit diçka pra në, në, në, në momentin e të fundit. Po, a mundesh wow. tonë? Jo, i tha dhe kërkova pak të paktën një javë të marr vesh kush është stafi, si të futem, mm -hmm, si të bëj provë mm -hmm. sepse në radio jamsuar po shtytë gjë të prezantosh në, në, në televizion. Përgjisi. Por ama duke pasur edhe eksperiencën si gazetare, tashmë edhe në të Itali, ndimon. të ndihmon jashtëzakonisht shumë. Po nuk kanë një so oj ai që frikti konkurrencën këto dy programe goxhat të forta përball Rodina Magjistarin dhe, dhe Bjetën. Djeta sulon në Top Channel. Po. ë uh, Un kam njeh, do të them me Bjetën kam më shumë kontakte, me Rudinën jo, po e njeh shumë shumë mirë dhe kam shumë respekt për punën që bëjnë. E mirë që un jam një orë më vonë. Dobë. Okej. 10, normalisht e shërbitet. Jo, do të them uh, konkurrenca nuk nuk e kam parë kaq të fortë në sensin e, e tani çata do marr ajo që më mos ta marr unë mm -hmm. të ftuarit, patjetër ekzistojnë dhe këto sepse nuk duam të bëjmë një ekskluzivën, zing... ekskluzivën e duan të gjithë. Të gjithën e duan. Po nuk e kam kthe në përgjysmin e mm -hmm. jetën time nuk e kam çfarë do bëj çka ka vesh kështu sepse besoj se cili ka vendin aty dhe e besoj për ty ka rancit ta bësh mirë punën tënde. Eksakt, kjo. Si të si të mirëpriti stafi? Jam shumë kurioz, pra stafi i punës, duke qenë se kam punuar oh. uh, me Anilën dhe tani vjen Evi, uh, ai prezantimi i parë. Um... Po, uh, ishin shumë të thjeshtë, më thënë kështu, ok, fol, jemi në shërbimin tonë, <laughs> si <laughs> <Okay>. do e misionin. <laughs> Telefonata e parë që i ke bër prindërvë të tu? Ne un e di po. edhe nga intervistat që ti ke bërë që je lidhur ëm uh, në aspektin je je je ja e kam fjalën që je lidhur që, që flet edhe edhe bëhesh edhe me po, po. edhe me, me miqtë tu me po. me kushurinë tu ëm <laughs> uh, ndoshta ato mendimet opinionet Ke di kë mardikë që i ke thën? Po, në fakt që kur më erdhi mesazhi i parë ishte ishte mami im në kran në fakt, dhe thash mm -hmm. "Mam, nuk e di ç'apo qap, ndoz" sepse <laughs> sepse të them të drejtën ishte nis komplet ndryshe. Unë isha duke fol me një me, me një kanal tjetër për një prog program tjetër, mm -hmm. po bëheshin shumë projekte të tjera dhe A vërtet. Po, dhe po po vonoheshin për një mirë arsye, pak opak nga ata. Sigurisht, siç ndodh zakonisht në, në televizion. Në edhe thjesht doli kjo dhe, dhe thash "Ok, provoje", dhe printem i më than "Provoje, nuk okay. mos ki frikë" sepse unë po jamë sinqert kisha edhe hallin në Shipë. Un Shipën e kam autodidakte dhe thash nuk nuk mund t'i ja lejoj vetes të gaboj. Edhe kam thon shumë herë më falni nëse gaboj diçka, në, më falni nëse bën një. Jo, jo, Shipja uh, jote është super, uh, e vërim. Shumë faleminderit për uh, moderatorë që kanë lindur në Shqipëri, siguroj të ke <laughs> super. Absolutisht. Faleminderit. Që, që kështu ishte këto këto sikletat e para. Projekti na ka tani, muzika. Çfarë uh, vendi do të zotë kevi? ëh uh, and then na trego diçka më shumë mm -hmm. për projektin e ri uh, me kë do të bashkëpunosh uh, i si do të bësh Muzika dhvish? unë në fakt dhe kthimi im në Shqipëri ka qenë më shumë për muzikën mm -hmm. për të prodhuar më shumë sepse ishte pamundur që unë nga larg të, të prava Ti e shandej dhe tamam kjo është shumë te. e vështirë. Ë uh, do kemi një bashkëpunim me Chantelin. Chanteli është këngëtari që ka paskënduar hitin Disco Disco Partizani. Ë atyre ato dhe e kam ftuar në këngën e re që do bëj, që e kam bërë tashmë, do xhirojmë këtë ditë. Ë mm -hmm. um, është Balkan House, duket shumë ritëm, pak pa. a, do nuk do jetë ngato që <laughs> do përkoj me ardhjën e Verës pak a shumë, ë afër pranë Verës. Afër pranë Verës. Mm -hmm. Super. Po hm um, dhe dojet do, um, do ket shumë elemente shqiptare por shumë shumë house Super. A, është një ndryshim, ndrymësimi i paka shumë për ty, ëh? Po, por, por si ka elementet dupur. e mia brenda. Do të them prapë që nga veshja që tek teksti që e kam shkruar vetë. A tekstin e ke shkruar vetë? Po, për herë të parë. Okej. Okay. E provova. <laughs> është e, e pasigurt në shqip, por <laughs> e provova, tentova. Është <laughs> mirë. Që Qësti shumë shpejt të besoj nga Marsi në çdo gjë që shkon mirë të dalin dhe këngëre re, por kam edhe një këngë tjetër, kështu që shpresohet të më shihni edhe më shumë në muzikë, jo vetëm në televizion si më derë. Si u dheveme këtur në anëre, megjithëse kishte kishte edhe element Nga, nga vetja jote, mirë, të pëlqeju dhe më të nështë si ndryshim pak stili, apo? Uh, në fjithim isha pak skeptike, se thashtë si më mund të... Për, si publiku që më ndjekë dhe më thësit dhe të... Si dhe të, si të, të apres, pa tjendër. No? Por duke futu gjithmonë ato elementet e mija, besoj që bëhet një balans shumë mirë. Oh, Evi, uh, po, edhi, sh po... Shohim gjithmonë që këta artistët uh, përpishen që të shkojnë në festivalja. Festivali është festivali fund vitit dhe është kënga magjike. E Nuk e di, a do të kesh ti një plan për të bërë pjesë e njërit prej prej tyre në vazhdim, duke qenë se ke një këngë tani, do të kesh një këngë përsëri më vonë. Ëh. Mm -hmm. uh, do të jesh më e stacionuar në shituri. Më stacionuar, edhe për të kuptuar edhe si funksionojnë tamam, si. Atë më ngon ndoshta kontrata që ti ke me televizionin për të shfaqur në Momentalisht nuk besoj që ka, nuk nuk e kemi folur këtë për thënë. Ja, duhet ta diskutosh. <gjubi> do <duet> ta diskutoj. Edhe <gjubi> ai një mendim të mirë Flor. Por nuk besoj se do ketë problem sidomos për festivalin e fundvitit për të cilin un bas bas e da mund ta provoj këtë vit, më mm -hmm. qenë se jam këtu edhe mund të qëndroj një oh. projektit në kokë më shumë sepse arsyeja që un nuk merra dot pjesë sepse nuk një sepse nuk gjeja këngë kën që më përshtatet. Mm -hmm. Dy, sepse ishte pamundur që un ta ndiqja nga larg. Ashtu është. Që nuk besoj Televizioni që un punoj tani e din shumë mirë që un jam artiste, edhe që do këndoj, që do prodhoj gjëra. Patjetër. Kështu që do ta pyes. Po ç'është e mirë edhe për programin që Absolutist. ti keta tani në dorë? Është një promovim shumë i mirë për Sa, të njëjtin program. Ëm pash në në një ndër intervistave tua të para ishe me Mimi Kodhelin dhe Iron Lady uh -huh, e kishë shkruar. Ëm uh -huh. um, më thuaj çiki ndjesinë e par kur patë të intervistoje një politikanë uh, shqiptare. Ëh uh... dhe duhet thënë që Mimi është veçantë që të jep dorë, është veçantë, por është edhe pak pak e ka një statur. Është e vërtetë. E ka staturin këtu në pamje të parë, por unë të paktën që e kam provuar është shumë popullore, vërtet. Ja, si do na thotë Evie? Ja dhe Evie. Unë pata fatin, do të kem fatin që zonjën Mikodeli ta njoh shumë kohë më parë, pasi e i biri i Mikeli ka hmm. studiuar në Firenze dhe ne jemi miq. Ah, okay. Qëhtu që ajo vjen me Mikel. Jo, jo, unë <laughs> jam me Mikelin i fërdë sepse e kontaktova direkt në dhe mishajka. e shija shumë shpesh në Firenze, kemi uh, ndenjë bashkë, kemi folur, kemi ndar shumë gjëra dhe uh, her pas here dëgoheshim. Megjithatë, mm -hmm. megjithatë nuk do të thotë që edhe intervista ti është ka e kaq e lehtë sepse paka. Automatikisht impostohesh në një um, mënyrë që Sigurisht. është një situatë ndryshe. Do ta do t'ashfuzosh faktin që jë ja artiste për të ftuar ndoshta këngëtarat më të mirë ose ata që ti njeh. Ah, në... Po. Po, brap. Po. <laughs> do ta shfuzosh këtë gjë. <laughs> në fakt sh, pa shakat me një anë, por normalisht unë duhet të si jem dhe autore e programit, pra edhe mm -hmm. kam marr dhe autorsin. Jam në lëvizje gjithë kohës për pa. të gjetur të ftuar për të për ti. Duke kontaktuar miqtë siç të pse, normalisht nuk do ti bëjë një intervistë që do ti vjen në cikles do e mendoj se për vetëm ti me kupton po ndonjëherë kur nuk i vendos se kjo është pak trike. kjo Aje. pak trick pak ka spec për shemb problematike e vërtet e vërtet ne mund t'aqohemi me shumë dashuri por kur vjen puna tek intervista kur duhet ajo ekskluzivja si do ja kërkosh si do jaftosh është një konkurrencë e fortë janë portale që e kërkojnë atë lajmin e kuptoj pritet tani është java dytë nuk e di si do do veproj më vonë Um, nuk e di, nuk e di, prapë, si do qoftë, nuk, nuk jam tipë që doja të primë të shafë atë... me njerëzit, jo, nuk... Ne jemi mësuartë mos flasim për gjërat negative, mm. ta pastrojmë më ndjenë tonë, mm -hmm. por dua të di të vetë me njës skeptike për vese gjuës që pate kur uh, me ndove për emisionin. A i the në i moment vetës që evë ndoshtë ati mund të mos e bëshë që ndrojë më mirë kësaj... Kës, përditshmërisë tënde më më e thjeshtë bëj ato punët e tua, profesionin tënd, ë ndoshta edhe qendroi muzikës Sfit, uh, një emisioni i përditshëm për ty për do të jetë sfida e madhe. Jo, nuk e kam menduar. Asnjë. Nuk, jo, nuk e mendova. Përveç gjuhës nuk e mendova sepse e dija që një moment do të ndodhte kjo gjë. Edhe para se të vija në Tiranë, shpeshherë më kontaktonin për për projekte, për gjëra të ndryshme dhe digjeshin sepse unë nuk isha aktivisht. Ah, okay. Kështu që e kisha menduar të ardhëm timen në një në një media, duke qenë se jam gazetare në profesion të parë, dytësisht mund të jetë. Në profesion, <laughs> e... se në pasion jetë muzika. Eh, bravo. Kështu Nuk e kisha apsulisht tjesht, format i ishte për mua disko që nuk e prisja Vetëm një pyet mm -hmm. jetër të fundit e, Evi në qofë se për momentin ti Tani ke vendosur që të ndash jetën tënde paralelisht mes muzikës, pasionit tënd Dhe pran, prezencës tënde në një emision të pa. njohur si që është pas ditja Tani, në qofë se në të ardhmen të duhet të, të dyja këto pun bëhen shumë shumë impenjative dhe të duhet të bësh një zjedhje. Qërë oh! të bësh? Muzikën apo... Ky është moment i sfidës. Apo, apo... apo prezentimin, do të vazhdoj e prezentimin në një media si gazetare, apo në gjofë se do duhet pa tjetër të hiqet dorë nga njëra, sepse nuk imë bandu dhëja se janë shumë impenjative, po themi. Në, normalisht, gjdo kush nga ne, kur i vinë në disa oferta, ka një, checklist mm -hmm. me De prioritetet, me gjërat që duhet të plotësohen. Edhe un ashtu e kam. Ehm, um, patjetër do shoh nëse un mund ta bëj, nëse sot për sot pranova pasditen sepse ishte një sfidë për mua. Nesër, ehm, um, mbasi do kërkoj diçka më shumë tjetër. Patjetër do shihet ana financiare, do shihet ku me kë do punoj, mm -hmm. ku do punoj mm -hmm. dhe nëse jam më vonë normalisht, ajo që un dua të nxjerr në atë në atë projekt. Balance. Është e bukur kjo që në fillim do të shohim pasditen dhe pastaj të shohim në vazhdim. Këti uh. do të ishte një sfidë të ndenë në artme mm. që do kishte dëshir një një produksion që do kishte dëshirë ta ta moderoje, ta prezantoje. Po po, patjetër, unë kisha menduar këtë dhe para se të më vinte oferta e past mm -hmm. dites. Jo më kot thashë kam fol me disa kanale televizive. Mund të, të pyesim për për cilin? Është uh, ose çfarë formati ka uh, ishte... qenë pak më shumë? Është një spektakël që do kishte muzikë, mm -hmm. uh, kërcim, gjithëa gjëra që i bëja unë më shumë. A, ah, okay. Dhe është një një gjë shumë interaktive. Do të thonë është me të ftuar, me të ftuar, me të ftuar publik. Po, ë uh, Jo vetëm jo po jo me sfida. Mm -hmm. Jo nuk ka sfida, okay. jo ti do ishte një herë në javë, mm -hmm. një format shumë argëtues. Ëh, mm -hmm. ndoshta do të kesh mundësinë ta bësh në Tiranë. Ku ide? Vështaq so, ka qenë <laughs> uh, ishte planifikuar për prime time ndiko aty po ndiko aty ndiko aty po a të mungon Italia për fund se jemi këtu në limitet mm -hmm. e e vërtet post, më mungon pak më mungon pak po vrulli i Tiranës nuk më le të mendoja as një moment sepse duhet shkoji aty do shkoj aty nuk kam kohë të mendoj më mungon pak aşum çfarë të mungon më shumë nga Italia ushimi ajo ajo përditshmëria dhe të flasësh çik italisht po flas këtë këtë zilen të kam ar mallit ta dgjosh në Itali dhe një heroaltin zilia shtollës e vë E parafarën e do të do të sugjerojmë të qëndrosh gjithmonë pozitive siç je. Faleminderit, sepse mm -hmm. këtë pozitivitet ti e transmeton jo vetëm në projektet e tua artistike, por edhe televizive. Oh, dhe ti oh, kund shumë respektues me gjithmonë në show-in shqiptar. Është është realist e rëndësishme që në ekranet tona që ka kaq shumë lajme dhe kaq shumë uh, ngjarje uh, të shohim fytyra pozitive, të qeshura që ndonjëherë edhe të pushosh pakët. Sa më bëre çefin. Nuk ta bëra <laughs> çefin, por kjo është një vërtetë Edhe ne, edhe edhe mes kolegësh e komentoj me njëri tjetrin, të urojmë shumë sukses. E di që është një sfidë shumë e shumë shumë shumë shumë madhe. Është sfidë e madhe të hysh në zemrën e njerëzve ë mm. mbas um, gjithë këtyre viteve tradit, por do ja dalim me punë me përpjekje. Oh, zot, faleminderit, mirëpresim gjithmonë këtu, gjithmonë. Edhe unë ju mirëpres kur të doni të studioj. Unë jam sot atje tek. Shitni Suadën, vërtet. Ah, prandaj paske për respektin sot. E pse vać çokon. Do do na ftosh një ditë si klubista pra, Elen këtu. Shumë shumë <laughs> të në <të> inser. <laughs> Mirë, do të kalojmë tek miqtan, edhe tek muzika, ndërkohë do të do të përcjellim edhe edhe edhe edhe eve nëse do të bëjmë një foto, okay, do postojmë në rrjetet sociale. Okej. Faleminderit. Umë <laughs> se vetëm Të më takësh me një besim Se nuk jam tjetër Jam ajo që do jetim Gajer ga tjetër Fluturone që janë lintim Sa shumë e prita Më të shtrentim për qafim Më mendim Të kam zemër pambarim E di virdi i Një figur shume, shumë pozitive Po, dhe ndoshim nga këngë dhe saj më të bukura, positive. në fakt, dhe jemi të dy, mm. këngë dhe saj e tret Po, e tret ka qënë, e, që e që? gjyës me klip dhe e tret, sepse uh, Po, ndëmë të lanëshimin e saj të par, evi e ka pas në kënga magjike Në me kënga që, magjike? Po këng, Unë bëjmë në këngën që ka bërë me Florin Po, i nxana saj, ndërsa dhe, saj, dhe jemi të dy është këngë dhe e tret E saj e punuar sigurisht nga Florin Dhe më duke se me tekst të ardit roshë Ta një që e kujtoj wow. no. <laughs> A e ke një parë se Paka shumë nga lajmet e minutave të fundit Se cili është shteti Që ofron pasaport për bashkimin e Europian Në qofë se jo investoni aty 250.000 euro No <laughs> Seriosisht e ka? <laughs> po, po Dhe është përkërish Greshia Greshia, është Greshia Greshia E cila, cila hapë Portën për në bashkimin Europian Në qofë se juve i bashkojnë Një biznesit me Golden Visa Program Si që e quajnë ata i cilë që mm -hmm. po përjeton Një boom të madhë mm -hmm. Dhe kërkesat vinë kërësish nga Kina, Rusia Dhe Turqia me sa Normal. bëhet uh, Editur. A ndëroni edhe ju Për një jet në Greqi? Po. Apo në bashkimin Europian? Po, Kjo po, reklam Për po. qytetarët jashtë bashkimit Europian është e vendosur në mënyrë të spikatur Direkt për para parlamentit Në Athin. Dhe kësa i ftes najse si shumë kinez, rus apo turq. Kush investon në Greqi 250.000 euro në pasuri të paluajtshme mm -hmm. e ka në xhep pasaportën e Bashkimit Evropian. Në tururi të paluajtshme. Oh, pa. 250. pa. Po 250.000 euro? Pa. Po 250.000 euro ti ke një shtëpi këtu në Buzliçenin pa <laughs> e ke 300 euro. Pa. Në sa ti amëjesh. Ja, aaj po gjithsesi. Dhe, uh... <laughs> dhe nuk ke pasaportë BE. Dhe nuk ke pasap, apo greke. <laughs> apo greke vërtet. <laughs> në më lirë se kaq pasaportë, pasaporta e Bashkimit Evropian nuk gjendet askund tjetër. Ndërkohë shefi i Enterprise Greece i çega de treg, nuk e di jamë <laughs> lirë se kaq. <laughs> shefi i Enterprise Greece, i cili bën reklam në mbar botën për Golden Visa program, pra për këtë lloj programi që ofron këtë mundësi për çdo që do të investojë 250.000 euro në shtet në Bregjisë nuk e pranojnë që është procedurë kaq e lehtë, sepse thotë që ka kontrole të rreptë a gjithsesi, që ndërmeren nga ambasadat, nga bankat për prehjardhjen e parasë edhe kur ikulumin e vet njerëzve, mm -hmm. mos haroni se ka raste në të cilat verifikimi zgjat 2 vjet, thot ai. Edhe ja, do të përte. habitesha nëse do të kishte edhe vetëm një rast të vetëm, thot ai, në të cilin të jetë konstatuar kundërvajtje e megjithatë me të jetë lëshuar viza e art. Pra, uh, biznesi me vizat e alta gjithsesi është në bum, bëhet ditur pra në rritje kërkesat vazhdimisht shtohen dhe Niko Sepencis që është sex server vet dhe vazhdimisht në lëvizje me partneren e tij kineze të biznesit tregon se shumica e të interesuarve në Athinë dhe që kanë shumë para janë kryesisht për Kinesi. immobilie luksi. Okay. Jo, oru dom po i. Un po i. Ku je? Jo, po po i, të marr pasaportën për BE. <laughs> 250, po 250000 € do të ke. Po sesh shtëpi tuaja, po ble 2 shtëpi në Greqi. <laughs> Pritë se po e shtoj dhe unë shpintime, se ndoshta e të qojmë 300, kështu ku i djetë. <laughs> Edhe për ime investima në dinë një zonë bregë dëdare. Aj, guptonë që do të thotë. Po ha, di? ku ti gjejmë 250.000 euro? Se së qëndaj shumë, jo më gjë. Të ju zbuloj një sekret një nga këto ditë, Ah, por do ja zbuloj pak më vonë, nuk mundem domethënë dot që ta them. Po s'ke as kohë dhe sigurt do thua. Me punën. Me punën. Do zbuloj tani ofare. E ofare. Jo po të të fsh në, më shikoni. Një herë. Jo nuk mundem dot realistisht ta zbuloj. Po do ta zbuloj në ditët në vazhdim dhe më bësoni që do jetë shumë interesante. Ne kemi po të njëjtin paragjykim dhe po të njëjtin mendim apo treg si një vend tjetër i botës. Këtu që... këtu ah, do të nxjerrish. Mi, këtë e lëm okay, për nesër. Okej, për nesër, pra uh, mos harrojmë. Shkuraj pak aty të fletë. Lajmë, lajmërimi i fundit që desha vetëm të them por, për të gjithat ata që kanë fituar mm. sot uh, bileta për një sinemaplex. Dhe jo vetëm. Dëshëm vetëm t'ju informonim që keni dy filma premier këtë javë që Jepi. janë The Lego Movie 2 dhe mm -hmm. The Cold Pursuit. Kështu që këto janë wow. dy filmat e rinj që i shtohen kësaj javë sinemaplexit në QTU. Mund t'i shihni, nëse doni. Do i kem pa tjetër Në ndërkot do të lërgojemi, por ju e dini miqë Nëse ju pjuesi njerëzit edhe miqë tuaj të afermë Dhe kolekte tuaj të punës uh, Sepse jeni ka ishte të qeshur me energi pozitive mm. Qfar ka ndohë dhur mm. val? Qili është sekreti juaj? I kësaj bukurien wow. I këti shkëllqimi që keni sot? I këti shkëllqimi oh, që keni zah. sot? Do e lipa? Për gjigja është një dhe vetëme dhe I është Kluvi Mëngjesit